أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يقببيونه عد یا هم نص الله حفانه هم ان منافق نه هم فاسقون پهات کې زجر دی منافقانو ته او دا هغې لورقببي قح سی پونه د ک کي بد سی پونه یو دا چې خلک غلط کار ته را او بعضې د بعضونه ديڅنګه چې یو مګري کوپر تهدي نو دی مپې کوپر تهدي خلق غلط کار تراب ولي ذ خو کارون نه خلق باندي خپل لاسو نه د خير نه بنکري الله یې هر کړل دي نو الله دې یې هر کړه المنافقون منافقا والمنافقات منافقان فخذ بعضهم من بعض بعض دې دې بعض نه دي يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف مرکې په نار را او من کوې خلک دیې کانااقې مونه دی او بندې دی ای دی هم لاسونه خپل دسشی بندې د مال خرچ کوون بندې چې لاله پلاره کې مال خرچ کې یا هر خیر نه د دی لاسونه بندې نول اللهانه هم دی مرکړ د اللهله راو پس الله حرکل دی ل را نمونې قنه هم فې کوون منافقان چې هم همد دي فاسقان فاسق هاچ ته وي جد اللله جل دی شانوردو حکم نهي واده ل منافق اول منافقاې کولکوفاارناهجههننممه خالي دي نه فيها د دا وکل الله سرکر واده کل د الله منافقانو سړو سره او سر منافقانو خصو سره او کاافرانو سره حمهشا به پاکي کې هي حزبهم دا دا سزا کا پي د دې لران زکه په دنیا کې د مؤمنانو ته سور دي دو حسد ورسره کو بغو دی وا تکو نو اخرت کې د پور باندې اوسو دي ولاعنهم الله لعنت کړه په دې باندې الله تعالی ولهم او دی لره د عذاب هميشه کل ذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا واكثر اموالا واولادا منافقان ته خطاب ده او زجر ورکه منافقین وتا مخکینو خل کو چه ده دنیا نه پادا ګټه وا نه تاسو د دنیا نه پادا واخلي اگر دنیا اگر څه وا په بدله د اخرت کې اخرت پر خودو د دنیا ګټه واه کم شے چې فانی ده هغه دنیا ده عقیده باقی په بدل کې واغت آخرت باقی ده او دنیا پانی ده او خپل خواہشات خپل روان شو په دنیا کې د خواہشه تیبا او کا چې خواہش او تسوین نو هغه کار وکول په طبیعت او تسوین او هغه کارونه وکول کذین من قبلکم قالوا شد منکم قوه تاسو زه په شاندار کسان یی چې سدا سن مخ کیوې نه اشدن او غي صح منکم سدا سن قوته فتاکت کی او اکثر اموالن او ډیر او مال کی او اولادن فا اولاد کی پیسیوم ډیر یو ور سره او اولادم دیرو بچیوم ډیوو فستم تفو به خلاقهم فسغي فائدو او غستا په بلوک پس په لو برا کو باندې پا دنیا کیا غی مزیکو لی نفستمتع تون دی خلاقی کن لطاسم پایدا واقع لی پا برا خوک پلو بانے کامستمتع لذین من قبلی کن لکسنگچ پایدا غستی واقع کسانو چی مکستمتع تا سنو دی خلاقی هم پا خوک پلو برا خو بانے وقوستم او مشغولشی وی تاسو کل لذین خوابو پشاند آگا چلی مشغولشی وی تاسو پا غلط و کې کے مشغولیں منافقت کوئی دید نوزیں اغیون فغلت و کارونو کے مشغولو اولائی کا حبیت طابال هم فی الدنیا والآخرت دغه کسان برباد دیا مالینا دا اغیف دنیا و فاخرت کی اولائی کا هم الخاسرون دغه کسان هم دیدی تاوانی ان عزت و مثال ذکر کئی علم یعتهن دی باند اللہ جلشانوہو د دنیا د آخرت عذاب علی راست دی دی دا الله پیاوتل بالکو پر کړې دی الله د الله یا سنت دروغ دی دی علم یاته نه به اولذین من قبلهم قوم وحی وعد و سمود ای نظر هغه ته خبر زه حق کسانو چې مخکې د دې نو قوم دنو نو حلیسلام و عادیان او سمودیان او قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدین <تصفح> کی د مدین دا سودی تر نذر مدین والمؤتزقات يا وكيل اولټ شي وي دليت السلام کله الله او ذکر له اولټه را ورغوله آتا ثم رسولهم للبينات راغلیده پیغمبران بالبينات په واضح دلائل باندې دروسه د خبر واضح له وا چې خبر واه تو واضح شوا خبر او تخکار شوا بیا ته الله عذابونه راوستي د دې دوا جنایفه ما کان الله يظلمهم ولیکن كانوا انفسهم يظلمون پسنو والا چه ظلمو کی پدی بانے لیکن او دے پقبل زانونو بانے یظلمون ظلم کون کی والمؤمناتو والمؤمنون والمؤمناتو بعضهم اولیاء و بعض ان او زلطہ کی والمؤمنون والمؤمنات مخ کے چې المنافقون والمنافقات منافقان سریو منافقان خذ بعضهم من بعض ان فجن کی دیو بالمرجبی اس سر زنانا باز منان سر یو مو میانې زننانا بعض هم او لیا او بعض بعض دنا دوستان دی د بعضو پ ایمان کې پ ایمان کې داله خبره منې او الته کې من ویل دلته کې من او ا او بعض تاسوورې پیششابان المافقون وال منافقات بعض من بعض او دلته کې وي بعض هم بعض دلته من نده ویله او ال تکي من ویله زکه دا غي دوستي په ایمان باندن وا او دن تکي د مؤمنانو دوستي په ایمان باندن وا نو مين سره ذکر نه کو ومناټي چیر ومناټي سره مرګرتیا کوي نو چل باز دي یا امرون بالمعروف و ينهون عن المنكر حکم کوي او بل يا امرون بالمعروف حکم که یو بلته پهې کا باندې وای هو نانل <سؤال> منکر من نه کوي یو بلد منناروواو کارونونه د مومنانو خ ور د موومانو سرو بس کاري دغه کار به چې یو بلته به دا وایي چې خکارونه کوئ یو بد کارونهمه کوي دا لاده کتاب خلاف م کوي و یو قيمونونه سولاته پابانې کې دمونو وای تونونه احکام بلته سه طولادو و وَيَطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَتَعْبُدُ رِكَالَ دا پيغمبر د الله نو مخې وي چې منافقان سړيو منافقانې خزي یو بل ته غلط حکم کوي او ذ خونې خلق مانه کوي او لاس د خیر نه منک بنکړي دي نو الله جل شانههږي جهنم ته دوزي نو مؤمنان بارك الله وئ اولايک سره رحمهم الله او زر دې چې رحم وکړي الله پدایباله إن الله عزيزن اقي مکنن الله د ور کمتله او ل تف ورپس نور کوا الله وال المؤمنينول المؤمنات مکې چېوااض الله المادتيول منذقاتې ولکو فارهناارجههننمه خالي دی في اح صحظ به دلته و الله المؤمنين وال جنات ان من تحت نهارو خالي فيها واده ک الله ممناننو سرو سره او ممنانو زننا او سره د جنتونو چې روانې لاندې دونو داغې نهلی نروونه همشه پیا پرې کې ممس ک نه تو بتن في جننا یم او کروونه پاک ب في جننا دم پهجننت پهجنتونو د همش گیري را کې عاد دا د همش گیر راته ومساکن تو عیبتن حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورو لکھو با دو مومن پا جنت کی ریز گیا دی خو اللہ جلی شانوهو با مومن لیو مزیدار کور ورکی کور با ولو ارکی اغٹول کور با دیوی ملغلر نجوری ملغلر با سم رغٹی دم رلوی ملغلر بای چی دی شپیت میلی شپیت ملی, ملی د مصافت پدی بانی لکدلتا نا چی پیلدائی تا دیو دمر خور دم کور خوربم دا شپېته میله بایو طرف ته شپېته میله بل طرف ته شپېته میله یو طرف ته بیا شپېته میله بل طرف ته څلور غوټه مزيدار من غلره ویني چې دمر له مې غلره ای له کديزه له پندای پورې هغه کې بیا دنه پورې جوشيږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مؤمن په هر د کور پر هر غټ کې به د مومن مؤمن اهل او لکاغه کې خبر کې او دی طرف ته اٹک کې او دې طرف ته غندک کې او دې طرف ته دا کې یو طرف ته بل طرف ته ډیر رلوه فاصله راځي کله سپېته ملي یو طرف ته بل طرف ته ځکه په تلويخ مليکه سلویخ تلويخ مليکه د سفر موږ واجبېږي او دا شپې ته ملي دا د جنت شپې ته ملي دنیا شپې ته ملي نه دي بیا موږ و هر غټ کې با دې مومن کور واله وسی او یو غټ واله هغه بل غټ واله نشی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مومن چې ده هغه په دې کې دا چې زړه دې راضي ول کور نو تا او بیا الله جل شانو په مؤمن لذ جل تنور یو جنت هغه د سپین زرو نو هغه کې با کور نو د سپین زرو لوخی باد سپینوزاروی محللات بگو کی د سپینوزاروی تختونه بگو کی د سپینوزاروی قرسايبه بگو کی د سپینوزاروی مطلب داد ایک سپین مزیدار اور ایک سپین مزیدار ہے بولا اللہ او یو جنت چه دے اگر بد دنیا کو اللہ سمراوی نہیں د دنیا تے سمراوی نہ ندوجنۃ نہ بولا اللہ ورکی ندوجنۃ نہ د سپینوزارو شو او بیا بولا ندوجنۃ نہ د سروزارو ورکی لو پاری هر سبا په کې د سر ضررووي کاټونهوه پهېپ د سر ضرروويله او بونه به د سر ضروي لوخې به سر ضروي کوروونه د سر ضررو هر یو شي به د سرضروي دا مونږ او تا سره سر ضر رو قیمت دی الله سره د سر رو قیمت نه دی پهسییمې پهوب کې لا وکيدي او خلکې ته رااب ې د سر رو قیمت کا الله سره و نظان سره دی سبال کړي نه دا هر ته چې دی داځو جناتونو چې دا په سترو جوړي او یو جنات چې هغه د دنیا په لخمره دی او چې حساب کوي نو یو جنات د دنیا په بل جنات د دنیا په بل جنات د دنیا په لخمره او بل جنات د دنیا په لخمره یعنی دا دنیا چې ثلويخ زلکین دومره لوی دنیا دومره لوی ځای به الله جنشانو مومن مسلمان ورکی او دا ادنا جنتی له بیکار مسلمان چکه دی بیا چې د الله کتاب ته زاند حرامونه او ساتي دین اسلام هغه اختیار کوي پسی صحیح روان شي دا هغه به بیا سمره جنتونه انتهائی نشته ده الله جل شانه او په د دنیا چانه د معلوماتي دنیا سمره د جنتونه وسماوي دي او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي پدې کې یو جنت ته جنت, جنت العدن جنت العدن دا هغه خصوصیت داره ذہ ها غ جنتیانو او در رسول د الله جل شانه کومس کی صرف د عظمت او د گزرګا پر دی بس هغه وخته یودای الله تبارک بار بار الله تبارک او د الله دیدن بکی ورضوان من الله اکبر ورضوان من الله اکبر او رضا د الله طرف اکبر دا ډیرلو یدا ګور جنت دا د جنت نه یو خبره د الله رضا شا جل شانه او تا ته وایي چې بت تا همیشه همېشه خوشحاله یم زبه تا ته اړو غس کېږم نه خفه کږم لکه انسان تا ته و چې همیشه دنه خوشحالهیم اړ غص کېږم در تهنا خپ او دا نه نه او دغ سره ستا محبت تهسمومره خوشال حثې را ې رسول الله صلی الله عليه وسلم وی الله جلشان هو بې جننتیانو تاواو ک جنتیانو, جنتیانو مد به و چې الله مونږ حاضر و ستا په خدمت کې مجوود وو تول خیر تا په قبضه او په اراده کړي چا ته چې څه نو هغه تو ور کې لکه څنګه چې د منګ ترا کړيدي بیا الله جل شانو پرمای ز تاسو له تاسو کوم چې تاسو په دې جنت کې زمانه خوشاله او خوشاله نه به چې یا الله موږ ته نه خوشاله يو تا موږ ته لولي دمر نعمتونه تا موږ ترا کړيدي چا هم تبل چل نه دي ورته دې له نعمتونه دې موږ نه را منங்க ډ ډر خوشحال ل نو الله جلشان هو ب ته خبره کوي چې د دی نه بعد بر تاسو و لوی بهترین نمت در کوم هغه جنتیان بوت وي چې یا اللهري جنت نه بهترین نعمت به کوم دا جنت ل نمت الله جلشان هو بته وي چې ماستاسو د پاه خپله رضا در کار بس دا الله جلشان هو دا رضا دا ډېیر لوی نعمت دی او زه به تاسو همیشه هميشه هميشه پار تاسو راضی یم زه به کله تاسو نه خپانه شمه اوس دا دې ته داسې نعمت مله شو چې د دې نعمت بل څه بدل دی زهکه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او تل انځه خلک به کورونه ته وخان بوزي مالو نه بوري تاسو به الله پیغمبر بوري انصار وته نه وي لدا الله رضا چې تاسو شوا الله دا نه خوښه لشو نو بیا دا الله نه چې څو اړین او اغذنده دي حللا لكمم عل... حلل عليكم رضي وله سخط یکم ذا هو فوز ع دغه کاماببيلو یا يا... کااماببي <تصفح> دغه یاهن النبي جاههدل الك فارول منناافق وغو ظ عليههم ما... جهننم مبع المص غمبر ص الله عليه والوسلم جدو که د کا راو سره په تبانې او منافقانو سره په جبانې وغلو ظ عليه سختي کو که چرته تعالله جل شان هو ته نه بیا سلام ته ولوکن تفقون غری زل القې کچر تهوي ته سخت او زلتهالله و چې سختی کوه نو نرم چې دی د ممنانو د پارا نرم دی خو د کارتررو د پارهډر سخت دی لکه نګه ریخم ریخم چې و ګورې نه چا چې اچولي نو دغپ په بدن نرم لږي خو کهوک ب د تې گزار زار نو د تي د پاار بیا سخت دی ریخم هغه په ره باندې نه ک ن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال درې کومي سختي کا و پکا په روانه او منافقینو باندې نرم نرم چلېږي و ماواهم جهنم زائد د دې د جهنم سل مسیر او بد زائد هوا په سایه د جهنم یخلجون بالله قسمون خرلی پالبان ما قالو چې دې جنس دیولي دا غواکي طرف ته اشاره عنس بن مالک رضی الله تعالی عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطى زيد بن ارقم لا عقدوا منافقان وديو سدين اوریدلو جاء خدا خبر کرے وان كان هذا صادقا لا نحن شر من الحمير کچن تو دا پیغمبر رشتی نے زان تا بین مسلمان ہوئے خبر اید خلینوا تا کچر دا پیغمبر رشتی نے او دا, دا خبر گشتے ائی من گ خود خلون ہم لاندیو ذا خبر حضرت زيد بن ارقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رسوله غير على الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيمو خول الجنل خبر ان الله ذات ايات نازل كو او قد جل الله تعالى نوئ ويت يو دو كسان يو دو جهين قبيلينا وبلد غير قبيلينا نديد دوالو پمانس کي اختلاف راغ تو چينا باندي نو اګه یو چې له اګه په بل باندې زور آور شو اګه یو په اګه بل باندې زور آور شو جوهاني چې له اګه په غفاری باندې زور شو جوهې له قبيله والد لا هي نو غفاري پا... مهاجر او جوهاني چې نو اګه په مديني اوسيدن کې او د کلیو سيدو کې او د غفاري دلګ زور آور ورو له عبد الله ابن يو بي يو غرزه مونږه د کلی سره هغه هو هغه لویزتي وکړه ور شهید خپل رور مدد وکړ د لطذاور کئ منافق دا خبر وکړه او وی چې قسم په الله زمونږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام ته محمد زمونږه او محمد صلی الله علیه وسلم مثال دا چې لکه چا وې لري چې سم من قلب سم من کلبک اکلک خپل څه چې دا غا چې سورب کین بیا تاخري رسول الله صلى الله عليه وسلم داهم ورکړه په دا خبره کوي او بیای وی وی کله چې مونږه مدینه تل عاشو نلو خرجن الذ العز منها الاذن وی مونږه ای من خلک یو دا ذلیله بت نواس رسول الله صلى الله عليه وسلم داهم ورکړي یاو دا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له یو کس را رسول چې ګورم او بی داسې ورول له ص الله عليه وسلم مرکې یو کس ی چ راشه چې راس لبی سلام قسم پهلهقرآران کو او قسمونه لبی اسلام ته و خول چې ما دا خبره نه کوې نو دا ایتونو الله ن چې دا ضر و دجن دي یخلیفونه بلله قسمونه خریپ الله باې ما قالو چې دی ننس نهدي وویللي نن سبازمانه کوې هم دغ شانت خللب دي د پر خبرې کوي او بیا قسم کوي چې زمونه مطلب خدانو قسمون اخریدی پا اللہ بانے ماں قالو چلی حسن دی ویلی و لقد قالو کلمت الكفر یکینان ویلی و دی کلمت کفر و کفروا بعد اسلامیهم او کفر کردی دی پس د اسلام دی دی نا دزانت مسلمانی خدا لیوی کافر دی و همو هم بمعلم ینا لو او دی کس کرو داغ کار چدی و تنو رسید دی, دی رسول الله صلی الله عليه وسلم دی جنگ تبوک نراروالو او دولس منافقان رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فلا رب اناسو جبرائیل علی السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم لراغ چي دولس منافقان د تلارک ناسیو شهید کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ورته زه پاوله ګي یو ګدره نورو لیگ رضي الله عنه او زه فرض الله تعالی نو چ ورته ورنيځ ش وزي فرض الله تعالى ان وت اليكم اليكم يا عدل تا سدري گيتو تا سوله لا سفين ماتم منافقان ومن دک زختلي زکرا ده يریدن کی خون دیول دي کله لغو يجدون ملجا او مغارات لو لو اليهم وهم يجمعون دې ځا کې خو بس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته لار نیوله چې دې شهید کوم دي قتلوا خاطر اليكم اليكم يا عدل چې سره پته داوي لکه زم له خلکو تهود لري که ته تاسو را زم دغه کتاب کتاب وکړ چې تاسو کان باندې مال کوه ومانقم الا الله او دغه بد نه غني چې مالدار کل دی لرا الله تعالی و پیغمبر دا الله تعالی من فضل دخل فضل دخل فضل یو کس هغه ته به هغه په جمعه ته ډیر زیات پات کې نو هغه ته حمامت المسجد وی د جمعه کول غ را رسول الله الله عليهی وسلم ته و چې د الله نه سوالو ک چې الله مال مال را کې الله مال مال را کې نو رسول الله ص الله علیه وسلم ته ووي چې په مال باېیس کې پهدي لږ مال باې شوکر باسا دا تاه د ډېر مال لخ دا ډېیر مال چې دی نو دا د سړي اخت بربا او د مال دا حیرت چې دا دام د دا سړی آخرت بربار نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تین ول چت زما ده پر ده اللہ نے سوال کذب دد مال حق ورکو رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله نے سوال کو اللہ, اللہ ولا مال ورکو دد مال دم رڈیر سے بیزی یو سو واغ سے دوم دم رڈیر سے چے چنجون هم دے رسیو د مدینے نو ور کو سی ہوتا اول جمعہ د خوان لا بیا ورته مدینی راځه کولاو میدان ته ورته بیا د مدینی لم صحراته بيزيو یې ستوم رليو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کاسو لېګو ورته ویل <coughs> چې څنګه زکات را دا غ زکات به کېږي چې تر تل د جوړې د زکات ځړې نه کېږي نوی ویچ دا هو تاسو ټیکټ کو لکه مقرر کړي دا هو تاسو ټیکټ اخلي او بیا به مسلمان نار ته رور رو ولرشه نو بس موزم انسان کې انسان د جماعت نظر شي د موزا او د زړه څخه او دا غینه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له صدقره را, را ندی له سلام ته قبول نه کړ ابو بکر له راغته نه قبول نه کړ عمر له راغته نه قبول نه عثمان ترمن نو قبول کړ رضی الله عنهم او بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی نو په خلافت کې د ورساره مرشه ګوره دا دا ياتونه بیا نازل شو ام من همهد الله لا ان آطانانه من فضلوي ل نه سر دق نه له ن خوونه من نه سوالی کویم بعضې دد چې واده کې دا الله سره ک چرته را کې تهمونږ ته من فضل د خپل فضلله یا الله که چرتهمالله دی پیسې راکرې زه بس ستا په لاره کې خرجکوم م الله کممال دی بچی را کول زه به ستا پهدينین کې ورکمته صحتتی را کوو نوستا په دينین بعدې ب لګم یا الله عمر د را کو نو ستا ک پې د را کوې نو ستا پهدينین باندې به لګوم الله پیې ورکئ دا مالو مجب بس شیر دی دا پسان باندېډې لو ب کو الله له وررک نو د پې بخلوکوو او څنګه لو کو یو عالیموغالمم ته درس او تدریس وکوه او مومن داسې زم دا علما اکثر غریبانا نه اته د خخ کاری خټاٹ پات ګرځي خو ای غریبانا وی دی غربت نه چاته پوسو کې ته کم ځای ول چې د ملاکو پټکی کې لو غالم تا خلي او توین چې سړی د دنیا کول لغاری تش درس او تدریس کول نه څو کالګي پیسي پیدا کا نو هغه ښاونه وتوبي وي او وي تا ورې دي دي چې ا د دنیا جیفتن وتالبوها کله دنیا مردا دا د دې تلک کوون کې راستې او تا دانه دی ورې دي چې ا د دنیا ملعون و ملعون ما فیها دنیا چې د نه د لانیتی دا سچې په دې دنیا کې د لانیتی اند الا عالم و متعلم و مگر عالم و او او ذا علاج لشانو ذکر مو ذا او در څو غیر عبادت ډیر ترغیب ولور کو چې ګوره دا دنیا به خراب کی خو پرتابه مورته ایږي خو خځه ورته خبرونه نه مانی نه عالم خځه ته یې چې خاطر خبره نه مانی لار دا غی کلی نوته دا غی کلی نوته بل کلی تلا علي تفاعل کلی کې زان نه هین بدون څه مسنو یو په دروغه باندې دی ځکه په دې تند کې هغه اندوان چې څنګه ښه لګین او هغه خالی او ځان لنګو او ځان برابر برابر کو په پند ته زان جوړه او لار دیو جمعات مخه ته اوري او وا جمعات مخه ته اورید خلکو تو ایماندار وي हिंदू یما پندوان کې د ټول او چټ خاندان سره د تعلق ته د ما خلک ډیر مالدار دي هغه خدي خو ځو مسلمان کې ما اسما خپل خلک ځان سره نه پریری لکه چې د تاسو مالا ځای را کوه هغه وته سینا بسال ته ولا ځای ورکو جمعه کې بوته دو نوټي به ډکو له خلکو بوله ډوډۍ راوړه او جوړه به خوړه خلکو لپاره د تنظیم برابر وو آپتا تیر شوه آپتا با خلکو ته خلکو ا پاسیدو خلق تاسه پتهشته دیګه حضرت اسلام راغل او مال غلا را کړ او دا غو دي تینا طول علمنا زماتي نه تعالو خلق وه چا عجبه خطه هندوی نو څنګه وګه بیان کوم تاس باور نه ده خد مخ کلمولا او علم خور سره دیو او درته تدریس علمولا او پاسیدو اوله خطبه ولخه خو د خطبه ول نوکه احمد جمشير ته خلق رانګ د زیادت سره کومې لمراوي بیا د قران آیاتونو شورو کوله او حدیثونو شورو کوله واقعیات او قصص خلق دم اب تک دم علم چرته هغه ما واغناز دول اس کال بیا درس او تدریس هم کړو خلق ویته کریستیانه دغه بزرګ دی بس خلق ولا صدقې را شروع نه نو ایمان به داسې صدقه نه راي زبن منلیکم د موریدانو لکه چې تاسو راهل نيم به او تمخه تلیکې چې به راهل نيم به او تلیکو بیا خلک د غیر چاپیرا لا کوله رامات مات شو دغه مال حاصلو کړه د مال د حاصلو شل طریقې وی مولانه هره طریقو دغه مال د حاصلو د حرام طریقه با نم د حاصلو چلور دی په حلال هم چلور دی نو طریقې شروع کړ او خلک راتنه لوږه صدقه ورکوو دا کیتی پیتی شروع شي پیری مورې د استاجه بس خډېر مالې جمع کړ دا غځې نو تقسيم دی له کورته کورته لا غځې کې نو له خځې ته راشي کې نو دا غوره دا, دا مال دے. یو دو دی یو دوا دی کې دوا خبر دی یو کوپر دی یو اسلام دی کدا <coughs> مال اخلی نو زو به کافر کېږي او که دا مال نه نو زو به مسلمانېږي نو خځه مسلمان نه خځه ودا سینډو خونه واغہ دا کزنګر زمانه د فزو زنانو نو اگر اریو اتوي وې زالې مال مننه د پکار دا غری دا اسلام سره د غریبای قبولله مسلمانان سره د غریبای قربله نو عرب یا التک واپسلا نه خلکو ته چویلو چې د صدقې راړي زبرتاه نو مننه دې کوم نه دا دې د پاره ویلو التک خلک راغوند کو لو بیان وته کو چې خلکو ما د دنیا دا حقیقت کارکو کله فزت مې مسکاره کوله ټول دنیا ته مسکاره کوله چې دا دنیا خلک په کوم کوم طریقو حاصلې د دنیا حاصلول بل کافر کی لکه دا سړی کافر کړو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته نو بیا یو یو کس نوم بیا غستو او هغه بیا خپل پیسې واپس کړې خپل پیسې به ولا واپس کړې دا پیسې مواله وي دا سړی چې د دنیا کافر کړه منافقه وکړه نبی علیہ السلام او دعا کوي ود نبی علیہ السلام په دعا باندې مالدار شه فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا مورذون پس هر کله چور کوي ته خپل فضل نه نه بخل او دیو ګرځیدل او دیه راز کوم کی فاقبهم بس پیدا کولله جل شانوهو نې فاقفی کولو به منافت په زونهو دد کې و کوونه هو د غرضې پورې چېې مخامخ شي د الله سره ب مع خلف الله مخالفت کړو دا الله تعالماوه د نه چې وا دی کړري و بماکان زیبونو په سبب دغا چې تکذب کوو عالم یاعامون عید نه کو اللہ <سؤال> یعلم مصررهم نه جو هم چې لاجلې شانوه کويږي تو پټو د دی بانې او په مشروده د بانې چې لدي کم خبر زون کی کې پټ کړي جو هم ونه جو هم او کو مشرروده دی والله <سؤال> و الله <سؤال> الله <سؤال> ملغ ی ک نه نه لاجل دی شانوه پوه دی پټولو غ ریبونه دي کمپټې خبرې دي الله جل د شارو په هغ بابانې پورې لذین میزون مط ووي نه من مؤمنې نه اف ص د قاتېول لذین نه لااجدونونهله جوده هم فیخرونه من هم منافقان مومنانو پرټوکې کوي یو مومن ډېر مال خرچ کی نه لدي و دایا کار دی او که چرته کې یو مومن لږ مال خر کې نو دی و وګوره و دی د انګريزانو ملکونه پتره کوي عبد الرحمن بن اوفرز الله تعالی او د سروز سلویخ او کیراي سلویخ او, دو او, دو سلویخ او اللہ اللہ کی دي حساب چوکې ما حساب کړې د 420 توله سونا راځي سلويخ او کی 420 توله سونا راځي رسول الله صلی الله عليه وسلم بیانو وکړي اي خلکو صدقاو کوي جهاد لرو دا تقریبا سلور كيلو سرزار راضي سلو باقصر دا ورکل او ده دي كیمت تاستو پتشت دولس کرولا او چیانا میلاق سات ازار رو پای دا لنسا واچی پتین لات ات ازار سولا دا سرزار دای دا اللہ پلا راک ورکلی دای مانگا د جمی پر از باندې څنګه کا کینو چې وګوره د جهان زور زور لور چې دغه بده جمی پر انداز کرای ته ورور دی دا جمی ایمان دی موږ سره مانو او تړه چې هغه د ټول نشمارې نشرميږي الکه دا خو د جمعهت لور کړې د جمعهت امام له خو دې ور کړې دا لا کور لا د جهان زور لور کړې نو 420 توله سونا 2 کرونه 60 لک 96 ملا کړو او 60000 روپے دایدا الله تعالی پرکت ور کرے دادا ورو او دور دور چیده نه دورې پخور کې پرې خوري د او د انی پخور کې پرې خوري عبد پر الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی نو په صحابه کې ډېر لیس مالدار صحابي او ابو عقیل انصاری رضی الله تعالی نو هغه نیمه کاڅه کېږي هغه د الله جل شانه درزه ده پر ورکړي نه دی وی چې د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی نو داریا کار دی او اذرته ابو وقيل انطاري رضي الله تعالى عنه تولى رضي مزغوري او کا نه یو کاسه کجورو ته ملاو شوی نه نیمه کاسه په کور کې پرې خدای نیمه کاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راړې نه دوی وی ودتاو ګوراو وی دې وی په نیمه کاسه کجورو باندې ملکونه فتح کړي نه چاته وی ریاکار و او چا په دې بیٹو کې کولی الذين اغه کسان منافقان يلمزون المتطوعين عیب لګی پر رغبت کونکې په خوشحالهۍ ورکوونکو وم دم مؤمنانو لا په صدقہ ده پس صدقو کې دا دغه معلومی کیم چې د حضرت عبدالرحمن المعفر جلاله تعالیونه د دېنه الله جل شانه دا صدقہ قبول کړي دا 12 کروڑ او یو ځای د بلاشی وخان را له او د مدینه داسې خور زده دا ذکر الدولس کروڑو روپای چې سره په صدقہ کې ورته دغه سمرووقالې لو حضرت عشی رضی اللہ عنہ زید عبد الرحمان بن نوف مالی راغو اوس خبره وک عبد الرحمان بن نوف ته شروع شو غټول مال تقسیم کړه الله تعالی کي هو الله جل شانو په قرآن کې دا خبره کړې ده چې الله جل شانو د صدقو مال ډيري الله جل شانو د صدقو مال ډوي ويرب الصدقات صدقوا واللہ جل شانہ و دره ود صدق مال اغه الله ختمی دا الله په خپل قران کې ویلی الله دروغ نه وایي صدقه کوي خپل مال نه صدقه ور کوي ترڅو تکي 2.5 او ود غرمه سره زر खर्च کی نو دا اسراف نه دی ډیره صدقه کوي په صدقه باندې متاصل بد مرگ اغل رکیږي نن سبا که چاته ودرېږي دا الله درزا د پاره شومτια دوم رډه رشي وی دا دوم رډه ان سره به مال جمعه کړی خو خواې به ګاونډي غری دي اغله ب وررکي غربت غوربت دې د وواجه ډیرر هم په دی ملک داس پیرال هم د دی د وجههئنا سا مګون هم د د وجه شروع شو دا بد بد مګون هم د دی د وجه شروع شو چې صدقه نه وررکوو بیماره هم د د وجه شروع شو چې مونږ او تاو سردق نه کوو پهس غغونونه من هم پیسې ورکئ دله پر رز... برزابانې گاونڈیل چرکر روڑای ورکی تلکاری ورکی د الله پر عضا بانے ای لاجوہ دا ہون د الله دا اللہ پر یو کجور ورکی نو الله پاک د او سو کجور ورکی چی یو کلو کجوری دی چالا واگستے نو او سو کلو کجوری داڑیر لئے ملک تے لا اللہ اجینو ای لاجوہ دا چې آگا پیدا کولے مگر خلوا سو سرغون من هم دی ټوکې کوې د هغ پورې سییر الله هم من همم الله بسزده ټ کور کدي لرله هم مذاابونهلییم دی لره دی عز بد در لااک الله پهلاره کې خرش نه کوي تختثر له هم که چرتهخونه غواړي د او لا ت تثرله هم بهکوو بخونه غواړ لر انت تثر له هم سر نه متن که چرتهخونه غواړي او یا زله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 رسول در رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کریودی بدګنی جاهدو به مالهم دا چې د جihad کې په خپل مالونو باندې وانو ځین په خپل نفسونو باندې په سبیل الله په اراده الله کې وقال هو وعلاتن تصرف په الحر <سؤال> مزي تاسو په ګرمای کې مطلب ګرمای کې څه کې jihad لږې یو طرف ته ګرمي دا اول طرف دتاز ګسور نور کې jihad لرو وایي اوسګار شي اوسګار کې د دینکار د منافق مزاج دا همیشه هغه به دینکار ذمہ دار او کاروي چې دا خود ذمہ دار او ولی دا ناس چې کم دي دي څه نشي ګټله دغه څه ګټله شي دغه خټکینګ ګټله شي د اینګانم دا د خوا روزارونی لا تنفيرو فی الحر تاسو مې په ګرمای کی قول نارو جهنم عشد حر او د جهنم داډر سخت په ګرمای کې لو کال یبقهو حاج کدي پوه د دی سر په دنیا پو او دی خندا ک دموامانانه پو پوکور پور ک خنداور پري ک ستا مولا ستا مولا د فه کو کالا والب کو كثيررا تا او خ قلیلا لگ وال کو او بجاړ ډ رسول الله ص الله عليه وصل ملي و خلکو د الله جا کچا د تاسو له جړا نذر دین شکل له جړا جوړ کی الله جل شانو هوتا په دروغه باندې او جړا خو او جړا الله تا په دروغه باندې جړی یوه وخت داسه راشي چې تبو پرشتیا باندې الله ته په جړا شون ستر ګنا بدیو کله اړي شي او د ستر ګنا د مش د سرو مروخ کتلم د الله دالاه دیارینا د ستر ګنا لاړه له د جهنم اور دربانې آرام دي حدیث کې راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم کیامت دا دا دا دا یا یا و د قیاممت پر از به و کسان د الله د رش د لاندې د سووری د رش د لاندې پهغرض ببل سرورهې پاغې کی به یو سړی می، چېغ یو ی یو وااض ناست او د الله جل هو د یار نو جر دا الله دسترګونې داله د یاری نوس کلاې دا له دې ل جاړي جذا هم ب معکانون یکسېبون دا بدللا، ورکو کې دی تا په سبب دغه چې دی کې فره جا الله به تو رشپو کېله ته وجاه چر ته پاسه د تو رپو دا ل ته موه دا خوندو موګوره الله ته وجاره نومونږه پرراتیو د ناوخته خو که د سهر موکوونه غ هم ناوخته کوو فیره جااکله او لکمانیام خپل جوی ته وئ وي یا به نه یا لایه کو ندي من کا بچیا دا چر چې نو دیې ګورستانه او خیار نه ځکه دی سهحار وختي پاسې دللی او چې پرشتې نی نو نظرې اوپه کوئ او آواو کې دا چر دنه چته خاره شي چې د وخت ظرم نپان سی ګورئ فیرره جااک الله نو وته ود خاې دی قلی ده لږ وول ک ک او ب جاړ دی ډېره زمانمانانه د د عام ب معکان سیب په جهننم کې به دومرره وجاري دومره و کې ب وشي چې کشت به کې چلیدي او او کې به ختم می شي دسترګونه به وې روان شي جذان بما كانت يبون دا بدل را دلیل ور پولیس په سبب دا غچ نه کی فان رجعك الله الى طائفه منهم پس که واپس کی تعالی را یې و ډلې تميلهم د الى فاستعذلوا کل للخروج اجازه و استانه د پارا د و تلقول فقلوا يا پیغمبر علیه السلام فلن تخرجوا معي ابدا هجر مزي ذماسر هسکل ولن تقاتلوا معي اذ والموجن ما سر دشمن جماعه ما سره زما دشمن معې ما سرهجهاد م کوي ان نه کوم رضېتون بال قودي او واقعه دا چې وه چې الله صول الله عليه وسلم ججنې تبوت ل سفر و دلته کې دا جنګې خبر چې اوو دا, دا سانو نرسول الله ص الله عليه وسلم و چې سووک ما سره به ما سره خبر ته نه دي منافکان خبر ته پرې نهخورود خبر مسلمانان ډېر ځ اتماندار شي او ډېر عزت او ملنګ شي ډېر غنیمتونو او ملنګ شي انکم رضیتم دی اول مره فقود مال خالفين یقینا تاسو خوشاله شئ یوزلکن عسبعن فوزل باندې فقود مال خالفين پس کې نه رسد سره د پاتې کیدونکو ماشومان او خوذ سره کېنه بکور کې ولا تصلي على احد منهم او مزلن د جنازې مکا الله <سؤال> حاد من هم په یو تن سره دد ای نه په یو تن مطلب داغې چې یو سړی مرشي دد دا ناغبانې دجنناې مو وکو ما ته مر شي بدل ه چرې وتله وات ته په ملهقبې وي مدره په کبر داغبانې د دووا د پاه د منافکانو سردار بد لای نووب چې کله مر شو نه د د بدله دا ډیر زیات م مختلفل مومن مسلمانو خپلار سره به هر وختي جنگو چې ته موناتي کې وځلې ورته د توره راغستې خپل ارته څه وته وی وی مدینه تبران نه در څو پوري چې د لا ویلی نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمن د زلیل دی وجدم دی خپل الله ته وجدم زی وته وی نذ عبد الله نو به چې کلمر شو نذیر راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تا, تا ستا کمی شراکا ذپک خپل پلاړه ده پرکو رسول الله صلى الله عليه وسلم لکمیص ورکو بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم توي جيت بي جنازاو کا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم په جنازاو ک نومر الله تعالی نو ډیر ډیر تیو هغه اسلام د کمیص نو نیسو وتې وی په تسل کې دغه مقټ موناتکو ښکارسته په جنازه کې رسول <سؤال> الله ص الله عليه وسلم اومر ته عمره ما پرې ده ما ته الله وویللی چې انتهثر لهم او لا تستغفر لهم ما الله استار را کړی زهپې جاز کوم نو الله جل شانو دا یاداتونه را لګل دومر مطابق دی ته موفقات دومر و چې ولاته سله الله حدم من هم ما تهبددن ولاته کوم اللهقبې بیادلتهې ب بحسونه وي اولبح سر تم مری باندې دجنناې ممسکول دا جایب دي د مړي لپاره دعا وختل داغه د دفن دا کولو نه بعد د خپلون نه بعد د مړي لپاره دعا وختل دا جایز دی دا ثابت دي پاک پاکستان خو د جنازې نه بعد دوا دا جایز نه ده دا بیراث ته په دې باندې په قحو ډیر زیات بحث کړئ کوم خلک چې دا ته احناف وې چې موږ احنات یو غیم دا دعا کوي د جنازې نه بعد دعا کوي واللهتهول الله هد من هم ما ط به ده او م د جنازېمه کوه الله هدن په یو تن بانې معتهام همدې نه مع تا ب ده چې مر شامشه وله ته کو الله قبر د په بیدتی بانې نه کې ل مند په خبر نوورې نو کفر وبل لا کند کو پرکی پهالله بانې په پې غمبر دا الله باندې ما توې مړ شوونفا کوو دی, دی پ چې دومره بدتر خلک دی نو اللله والله مالو اولاې ورکه دی واللا تو جب کا مالو هممالله اولا هم تجب کري واله چې تا ل معلومه د دی اولا دا مالو نو دا داس ش چې دا الله پ کاپر لبررکري دی نه معريد اللهاض به همحاف دنیا ې نن غوا الله تعال چاذابر کېديته په مالو پهدي اولا سره په دنیا کې حق انفسون او وبذي روحول زده او هم کافر واقع و وبذي کافر تاسو ما واکيه کړو دا غړتړي چې بادشاہ خو بلی دوی ته ځانته وزیر کړ و ويزا انزل صورت وي کله چې نازل شي او صورت اناامینو بالله وجاهدوا المعل مع رسوله چې مان داړي پالا باندې جهاد وکړي په هرمر برتري اذن کوله په له منهم اجازه غواړي خاوندان د طاقت منهم او د مالدارای منهم د دې نه وقال وواای دی زرنا پردهمونګ نه کوو مال قاعدین چېشونګه سره درستو ناستونه روب بی نه مال خوالیتې دا په دی باندې خوشحاله دی چې شي درو سره درستو پاتې قیون کو خوالف خاالت دا اجمه د خالیفتون د په ماه د بکار او د لاندې خلکو زنانانه او ماشومانو سره کورې ناستدي واپ بیاله قُلُوبِهِمْ ب هم فام لا کوون او مهرالله دی لا پهزو د باندې او بین نو کويږي لاکن رسونه <تصفح> والدي دا آمنو لیکن پغمبر ل سلام هغې کسان چې معه را دی دی پغمبره ل سلام سره جاهددو بیا ه مان پهسمد دی جهات کې په خپلو معلوو بانندې او په نفسو بانې او لا کله هممل خرات او دغه کسان دی بذليدي ولدنې کوه واولای کده کسان هم المفلحون دې دې کامیاب عد الله لهم جنات تجري من تحتها لنعرت یار کړي دې الله دی له جنت نش روان دي روان دي نه دون دا کې له ولي ذالك الفوز العظیم دغه دې کامیابی لوي ما کې مو چې ذالك الفوز العظیم او دلته کې مو چې صدا د کامیابی لوي جنت چلاړي لدا کامیابی لوي دا بحث نمبر 8 چې ذالك الفوز العظیم تورب بال کاابه صبي د بعدشا په دربانې ولاو او چې د الله پی غاملمدم بعدشااخ دربان چې ته اشاره وکه چې د شاط وه په ننظربانې وه چې پهنظر بانې نو نظای مخطره ته د سین نه و نه راانه شوي اوغ را و په مخ رافت ابی ویچ افستو رب الکابه زکه کامیاب چم زماده په کابه دربا نه قسمی اغه خلک اغه مریدل اغه شهیدان کېدل مونږه کامیاب واغی مرته کامیابی مونږه وایو پلانش ډیر زیات کامیاب دی ولې خټکی خشي وي کامیاب دی مونږ دې ته کامیاب مو اغه خلک کامیاب دي ته چې په دین کې مشکلات و جال معذرون من الاراده لهم وقاد الذين كذب الله ورسوله او رال وزر کوون کې من نه لا راې د بانډولهنا لو زن لهون دی دپاره چې اجازه وکړی شي دی ته د بانډونه رالی وقاد ل او ن لیو زن ل دی د پااره چې دا اجازه توشي دی ته وقادل ل نهکه الله وه سوول او نس کسان یعنی وسته چې پې شووي بد د سر ووی کلیله پیغمبر دا حالله ته ی ص ل نهکه په اوزر دی چې برې هغه سانو ته چې کو پرې کړی من هم ددي لاذااب نهدي مذااب در ناک دی د موناتیک په مدینه کې ډیر زی بد حالو کله به دی چې حاز مکره راله هر وخت دی زلی د او مومن هغه تر و تازه او مواتیک هغه به با په بد حالبالېلیسه حاله وااف په واللهل مررض والله حالل ل نهنی ته دی ملامتیا په کم زورو باندې یونه په مریضو بانې زاف چې کوم معضوره دي جاد نه شي کولی واللهله ل دا نه پاغه کسانو بانندې لا جدونونه ما پغله چې ن نومي هغهه چې دی خررج کې حون تنسییا انه سحول الله دی خیر خوا ای کوېله وررسولې دا الله د پااره او د پغبر دا الله دپاره نیتسهته وئ ننسیت دا په عمل کې خلاص دی او عمل د دوکې نه پاکهه په پا عملو دو کې دوکمه کوه لکه څنګه چې ب اسرائلو په عملو کې کولی کوله کوله چل ول دی کو او د خلکو معلوونه داغې په چلول خوړ ان نه من الاحبار و روبانې ل اموال پلوونه امالل دیر بل بااطلی ډېر د امیان د د مونګيانو نه د پیرانو نه د خلکو مالونو هغه په باتلتن کې باندې خوري په دوک باندې خوري په چلول باندې خوري یو شانت بل شانت طریقو باندې باندې خوري هيله اسکات باندې باندې خوري اے هيله اسکات هيله ستو هيله چلول ته او سیمپوري اون سیم په تاسو طریقو باندې خوري پیر کا کوو او سیمپوري داګه دام چلول کې د چلونو تر کېډي دی, دی دا د چلونو چې دل دا, دا بچی راي یو چل یو چل پهې بل چل دي بل چل پسې بل چل دي نو په چلول باندېخورري نو خلاص ته وي خللا دی داو وکهه چې خپل عمل دا دو کې نه پاککهه خپله من کې خللاې دا کوه دوکمه کووه غش پاککهه دی ته نوڅخ وي او بیا اولهما و چې نسی حول الله ننست چې دی دا په سلور قسمبانې رسول الله ص الله عليه صللم نصاحبه کرا متپو سل لبی السلام می چې ب ننسیت دی او دا درې زله وای چې دی ننسیت دین دی نصیت دی دی ننسیتې س او پختن اوکړه چې دا دی د چا د پااره ننسیت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر غمبر د پااره او داله د دا پااره د کتاب د پااره او د مسلمانانو د معام د پااره او د ټول مسلمانانو د پاره دین چې نه سيته د الله د پاره عقیده به مضبوطه په الله ساتي مينه بد الله سره کې ربا د الله نه کې اوثم بد الله نه ساتي او نسيت د رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خوای خير له ټول د رسول الله صلى الله عليه وسلم د پاره جادي صداقت نبوت به منی داغ پر سي چې سي ولي دین هغه منا چې نه ما نکړي او غینا ما او دا هغه دوستی چې چار سره وانو هغه سره دوستی او قاعده چې چار سره دشمنی وانو هغه سره دشمنی وکړه او نسب د کتاب الله ده خیر خوای دا الله دی کتابدار چې د دې تلاوت او کا پدې باندې عمل وکا پدې باندې ځان پوک د دین دفاع وکا چې کم خلک راضي او هغه پدې باندې پېستی خورې لکه په تراوب باندې اوس زای زائبا په زای باندې مزدوري شروع ده یو قاری لکه پیسې به موږ خو په اجرات ناخلو پیسې په ناخلو کې چا خپل سره کړ چل دې تول ده سوال لکه خپل څه ته دی چلواله دي له پدغه باندې په تراوب باندې پیڅې کړ لسهول لله من نسيه د کتاب الله خدانو چې په تراوب باندې پیڅې او پیسې تیرا پی غوندو ال وکه د دې پیری تاروجا کې سيزن او چاله قاري وينو زالبا وي تیري ورځې پی سي باندې تیري ورځې پی سي باندې دا نه مخکولهونه کې موبایل وانه ونصيحه لایمه المسلمين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نسیت د ايما د امامانو د पारा مشران چې کم دي دی په دين کې کم مشران دی او د امر چې کم مشران دي صحیح مشرا دا د سناي زماني دانو دا ظلمان دا دا دي اغی باندې مخروج با نکې او اغی به حق طرف ترابل اغی له به تنبیه ورکه چې اغی غافل نشي د مسلمانانو د خدمت نه راوی خو یت د مسلمانانو خدمتو او کې شریعت طرف ترآشي او د مسلمانانو پرانتی یاده چې اغی سره دښمنی نکول اغی ته خلار کول دا کې چې کوم نیکان دین او اغی محبت کول او چې کوم بدان دین او د اغی د پاره د خیر اراده کول اغی ته چې بدی مکو او غ سره دوکانو کل مومنانو سره دو ک ورسم نه کوې نن سباکه تمماترو ګاډی والالهلار شي نو اون در سره دوکه کوې کپروو وال لالار چې اون در سره دوکه کوي او کو موات اودرېږي نو در د دوکې لارببالې وه سره دینه ال الملووب اخبار او سو و روحبال ووه دی چې نو دا یو بعدشهاهو بربات کړی دیوه احبار اوسین او ناکاره میانو ورحبنا له على كار پیران د پیر پجامہ کې روانه کې نو نسیتو کده مومنان لپاره خیر خوایو لټو د مومنان لپاره زانو سہول الله ورسول کړي خیر خوای کې دا الله لپاره د پیغمبرانو لپاره معل محسنین من سبیل نشته د په کو احسان کوونکو باندې سلامتی او الله غفور رحیم الله دې بخون کې مې ربانا صفه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نرا له مونږ سره خو سو ل شته دی زمون به وسه اق شته زمونږه ډرروله کږي مونږجه هاد لاړ و ته د سو بندو ب وکه رسولله الله عليه ووسلم ې ما سره خوم س شتهري هغ جاړن او داسې جاړن چې ستمي جاړل دهاد لاري پسې دغه مخلیف سهح به ک را والله لېره را ته و کا او له باغ کسانو باندې چاري راشي تا ته دي د پاره چ سوار کیا غتا هغه لره پوخانو باندې زکه سفر دیر دې دات لره تبو تتن jihad له کول تا تا وتو لا اجدو جن پیدا کوم جن مومما احملکم علیه چې تاسو سوار کوم پاګي باندې څرلای نشته نو تول نو واری لدی واینهم تفیض من الدم یستغید دی داې وي می نه دم د و کوونه دومره جاړي داسې جاړي دا الله لاره پسې جاړيهزان ن د وجهې د غام نه الله چې دوماون في قونه دومره و جاړلو داسې و جاړل چې عسمان نه وه راله چې د خلکو جړلی وي داسې و جاړه دومره خلاصو په کې چې د رش نه و راله چې دا خلک چې دین نو دا خو ډیررزیات مخلیین دي د رش نه دد د خلاص تفی ک راغئ را د سابق ک الا یا جیدو ما یون فقونا الا یا جیدو ما یون فقونا پده خبر چلی پیداانک اللہ چلی خرج کی نما سبیلو علی اللذین استعزنونک وهم اغنی آو یکینا ملا مسیح کسانو د چاگی اجازت وارستان وغی مالدار دي ویمونگا جیهاد لنزو رضو خوشا لدی دی این یکونو بی مال خوالے پی چیشی دی سر درست پا دی کیدن کو وطبا اللہ علا قلوبی هم او محر والی اللہ قدرون نظر دی بانے فهم لا اعلمون فهم لا اعلمون پس دی نو پوئی کی دی پوئی دی نو دی بجے ہر لپلے دا اللہ دن تاکہ توجہ کرے یا تذرون ایلیکم اذا عرجاتم ایلیهم قل لا تاتذرون لن نؤمن لکم قد نبعن اللہ من اقبارکن م توردونه الله عالی مل غبي و ې فون او کوم دما کوم تعملو یا تظیرونه علیکم بعد کې راض رسول الله ص الله عليه وسلم چې جنگ تبوک جګه طببوک شو د په جممات کې او مخلفون رال کوم خلک چې روو پاتې شي رسول الله ص الله عليه ووسلم مخې قسمونه کول هر رکس براتو قسم دی رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ده ظاهری وزلونه قبول قلل شه سيدا او ده سر بيعتوكو او ده ده پار بخن وغغتا او ده ده زرخ خبر اللاجل شانهو تيو سپارل یعنی ده ده سرائر رازونا كفاستاس زرک سبی اغا اللاجل شانهو تيو سپارل لده او بخن والامن بیل سلام وغغتو يا عتذرون ایلیکم دی د ضرورو باندې پېښ کې تازه تیزه راجات مله هم کلچ واپس هي تاسو دې تا دا, دیتا دا جنگی تبوک تبو چونو دې ته جيش العسروي يې نړی گراند لخرو یو طرف ته ګرمي بل طرف ته سفر ډېر زیاتو د انګريزانو ملک ته jihad د تلیف صاحب کرام رسول الله صلى الله عليه وسلم په خپلوا راجات مله هم کلچ واپس هي تاسو دې تا کلا تا تجرلنؤمنن لكم لا تا تجر جبانی نؤمن لکم. منگا ادبار نکو پا خبر بانے مکه ویل نومن الکم هچره مونگا ادبار نکوس تاسو په خبر باندې نومن الکم تاسو خبر باندې مونږ ادبار نکو قد نضعنا الله من احبارکم یقینا مونګلا خبر راکړل مونګلا الله تعالی تاسو ده حالات او سیر الله علماء کوم رسول زرد چوینه الله یعمل تاسو رسول او پیغمبر د الله په خاره باندې م تودونه الى عالم من غبي بیا بااپ شي تاسوغا زیاته چې پ دی په پوبانې وشه تي او پخکار اوبانې عالی من غی بي که اور پسې وي چې سدا وونهي چې رسول الله صول الله عليه وسلم عالم من غب دی یعنی بیا به تاسو اغا الله خواته ال لا شي چېغ تاسو په فټ او پخ کاربانې ډر پورئ فو پهیونببي وکلو خبر ب کې تاسوله رابي ما کم تعملون پاغچوي تامل کوون کې سخق خوونله زر دی چېې به قسممونو خری په اللهبانې لكم تاسو تيزن قلبت مليهم كله چه واپس شئ تاسو دي تد جهادنا لتو عرضو عنهم دي دا پارا چه مخوارا وي تاسو دينا دي فعرضو عنهم مخوارا وي دينا دي دي إنهم رجسون يكينا دا پلتت وماواهم جهنم زائد دي دي جهنم مومن چه دي اغا يوزل ابو حرير رضي الله وطلاله لره نبي السلام اللہ اللہ علیه السلام اوليد للا ره بدل اكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبو حرير وليه تاخذ وخت یو لیدم وای زه په جنابت کیون. نو رسول الله صلی الله علیه و ته المؤمن لا ینجس مومن د مومن ذات چې نو دا پلیت نه دا جنابت چې دا یو عارض دی او ست پر تلکه بیا ودا څه شو لږ ودا سائر پلیتیګ نه دته ذات پاک ته المؤمن لا ینجس او دا منافقان چې دینه دا ریجستی یو نجست او یو ویجست نده وي چغ بو کې اور ند ته وي چې چغډ ګنده ب کې دا بس خله کو یا چې دغه دی همجه ځای ل <سؤال> دیجهنم جذاان بما کاو سی ب دابد ل ده په سبب دا عملونو چې دی کې داور اللله ل منافکانو باه کې شو دی مسله وي سخته کې الله تري جوي دي تا سو د پختتو ک و یا اهلی پول کوم ل ترغ تاسو تا لترضو عنهم چه خوش شي شیطاسو ددينا فإن ترضو عنهم کچه لتاسو خوش خوشاله شیط ددينا فإن الله لا يرضو عن القوم الله لیکننا اللہ نخوش عليگی دقوهم فاسقانونا الاعراب و اشد و کفر و و نفاقان اوز دا باندو والا ذکر که دا میراوال خلق باندو کو چکم پاتی که دیکی دو کسمه خلق تی او ساوید باندونا تلی امام پسی موسکو امام پسی چه امام دا ایاتو نیشورو کری دیال اعراب و اشد و کفر و و نفاقن چه بانده چانچی بانده و خلق دا پو مناپکت که و پو کفر کدر زیاد سختی نو اغیق پلا نخترا واغستامساو دو اولو دا منزی ولو چه خواد دا منگر تزا سفت مناپکان کهر نو بیا و بیا اغو ارپسی چې والله علیم الحکیمی اوه نو ارپسی شورو که من ال اعراب مید تخذو ما ينفقو مغرم نہ نہ ومن الاعراب مى يؤمن بالله دا دوا يا تو نی نو با باندو والے کہ دا خلک کوم شته چې غثم ټیټ مؤمنان دي درو په باندو کې سمی گینه پټ سم شینه بیا است سم سم دا غبی است د خلکې او چروانی نو غثم روالي ا بیا سم غټ منافقی نو وی وی او سی لا برابر شه دا مساجی تانو خپل له تاو مونږ ته زغم منافقانه ار عربو شد کفر او نفاقا بانډ چان چی دین دا ډېر سخت دی په کوپر کې په نه پاک کې واجدر او هاډر لایک تل عالم حدود ما ان الله پو په نشی په مطلب د هغه احکام چې را لګل د الله جل شانو ګور چې بانډو کې سړې پاتکی نصر په باز خبره نو پویې خو چې بیا کافر شین بیا د دې په خبره باندې نو پویې ګور قطعه رحمت الله علیه وې وې د څونا طریقې راځي خاص نه پیژني د باندې خلک او یاد دې د ودی نتی دې ډیر سخت دی په ادبار د زو نه ډیر زیات سخت دي او وعده نه پوره پرکې په وعده کې ډیر زیات سخت دي او په خبرو کې په طبیعتونه کې ډیر زیات سخت دی او د قران او د حدیث نه ډیر زیات لري او رینا ځکه دې د اسي اخوا دې فامولا ولدي بین سمولا ته تل ملایږي سمولاتی نه خاريه کې اغل خلک سخت دي د خاريه خلک او اخوا دی خوا ته شلوګډ غه را شي یو کس ماته چې استستااجې ته بخام مخار را دی ځکه با مونږ به آخوا دی خواته به پاتې شو بیا به مونږ سلو نو الله عرا به عاش د کلاس سر را سره کې کلاسلی بوت هم الله را به عاش د کوفرونفااقل بانډ چیان چې دا ډېر سختې به کوفره وونې پا کې ج دررو او ډیر لایک دیلهلهمون دو د مادرر الله والله رسی دې پو خبر نه چې پوه شي په حدودو تم هغه احکام چې الله را لګیلي په خپل پیغمبر باندې په خبر باندې نو کوي او خبره کوي وې د داسې او د داسې وي الکه په خبر ابدان کوه اول بیا خبره کو والله من الحکیم الا دکو حکمت وعلى و من الارادی او په خو چې نه اخلي کنه داسې لوټ په جمعه کې ور کوي د جمعه پر باندې چ هغه د ارته تاګور نه ته بشر نه کېږي داست موتی بات کوله ده خداشوکر ده چې بې نوټو نه نور نه ني ما مين الا عرب می تهذ ما ان تقوم اغرمه چې د نو مې او باز د باندو والو نه روالو نه می تهذ اوغس بي چې ني سي ما ان خرج کي مغرمن تاوان دا کومر تاوان سر اس جمعات کې په سیور کا سپیکر نن په سیور دغه ځای کې چاند زده مدرسې نه ورغاده مونږ برسو وای به سو بکومت دایه انتظار کې په تاسو باندې د مسیبتو خدا غ کې کېي لی هم دا پهبانندې د مصبتونه بدي والله سمي اولی الله د وردون کې په منل عراې او بعضې د بانډ واللهونهیمنو بل لا و منل راېګوره مک اعراابو او دلتهې و منل راي بعضې په کې خوبازی ربانڈو والاونا <سؤال> ما یؤمنی باللہ آغا سکدی چیمان راڑی پان لا بانے والیومی ول و پا آخرت بانے پرز آخرت بانے و یتخذو ما ینفق قرباتین عند اللہ اونی سی دی آغا چی خرچکے پلار دا اللہ کے سبب دنی زیقت عند الله په دربار د الله کے یعنی اخلاص تکیر زیادی اولوواات رسول او په سبق د دعاګانو د پې غبر اللهیه الله نه قور بهتونله هم خبر دا دغه سبق د ندیک دد د پااره اوسګوره زمونه د للوسپییک دا انتظام چکری دی نو دا دلته کې یو مرګې دی غ ک دی اذت کارتهلو د باړو سړی دی خو زمونږه لپارې دومره انتظام برابر ک په ی کېوا برابر کوی دی شکر خ الله دی ول د اجر ووررکې حال نهه قور تونله هم ذال سبب ان ازیکت زدیه پارا سید خلهم الله عفی رحمتی زلج داخل بک اللہ رحمت فل ان اللہ غفور رحیم کننا العظهم کہ میرے بان دوستابقون الاولون مکی کیدون ایمان تا ولنی صحابہ کرام کو کرام د دین مرادخ من المهاجرین والانصار دم مهاجرین و الانصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایي زما صحابو پسې خبرېمه کو وئ زما صاحاب کرامو په صبد موایي حقیقت دی. دا دیې یو سری د اوود د غربرابر سرزر خرچ کې د زما د کرامو د یو سو د تلومي سر د کجوو تم نهشيرهې یو سو چې دی هغه تقریبا درې ک سلورکیلو ته ن ک مطلب دا ده چې یو کلو کجوي زما صاحاب کرامو خرچ کوي دی که تاسو د اوود د غر مرره خرچوکې هغې نه رهې وال نه طببعو هم دی سان او غ کسان چې دی تابعداري کړو پهنی ق الله عنهم مرضان عنه. الله خوشحاله د خوشحاله دي, دي دا لانه عد د هم جنات تجري او تیا کړي د دی لجلونه چ روان و لاند دوو داغې نهولې بددن همیشه ذلكل دا د کام یااب نو من حولکوم من العرااب منافقنو او د هغه چاانه چې ش خوا تااس دي شاو اوخوا داسی ندی ن می را د بانډو والا ونا منع کو منع خان دی ندی ندی را سے با ک چې در سر پات ککیږي اون منې ومن هل مدیین نه او بعض د مدیین والانا مدیین کے مشت را سے منکان مرض نفا ک منافقت کو لا کے لاله مهم دا چې د مناطقت نهطوبې خ په مناطقت کے سم ر خ شو دی لکه الله تعالی موه نتیجه نه تاسو د ویلره نحنو نعلمغه پیجن ویلره سنعذبهم مرتين تاسو ویل پیجن رسول الله صلی الله علیه وسلم تو غوره رسول الله صلی الله علیه وسلم درسم رسطا او سره د دی هغه نبی علیہ السلام تعالی وي چته پیجن او دته کی علام علی رحمت الله علیه وي چ دا غد دلیل له په هغه چا باندې چا غومان کی چې موږ پیر څه تکشف کیه زمونږه پیر څه په کاشف کیږي اې پلاډه مغيابات کیږي او زمونږه پیر څه چې نه هغه په تاریخي معلومات هغه یو کاڅه په کور کې bæډه وې زمما پیر څه په داسې هغه په دی پويږي په دی پويږي نو خځې وته یو ځله راټیټ څه دراول چیلک پروګرام جوړولو کو کنه استاذ موږه تر څه دې او چرګې لال کړه دې هاونه وته چې چرګې لال کچر ګلان کری دې په کې نو هغه پریجو کې دن لاندې ښه دې لاند خیر دی او د پاسې پېریج چولې دی نو تر خو د خخور راه ده تي چې لا ته شي سپینې ریجي ووي م تا لاست دي و سوچ غری په ککی دي دی چر کم دی چ کور ته را ځې چې او شارمونلو پیر فیرته دی شارمونلو نو خې تهوي وته ووایه چې زما پیر ص د کوی کاپ د غر نه تاویزونه رای د مباره نه تاویزونه راړی پلانانی دا نه راباتې او د ریجو د لاندې دی چر را یا خلک څخه خلک تعويذونه راو baseX رکشي تعويذونه راو baseX داسې دا ته ځل ستر زر راو baseX خلک ورته شاملې لګیا کړې دي دا کښه ستر زر راو baseX پټ وای علامه نصیر مسل الله علیه وای ا کښه بده لا دا کښه به ته زموږ پیر پته کښه پښو او الله وکړ ا دا کښه به یو کاسته کېدو څنګه کښه به ته کېدو چې صبح ولا را اغه بره ماښوم کینولې ماښومې کینولې وای تاویذ نه ولا بلل شي بورکره نو چاته یو راځه په گاګډی ور دیاته نو د پازره ماښوم تیوي ماښوم تیوي وي چې راوډه وای اغه په تاویذ کې اغه راو باث نه د بهرانه د کوټې د سر نه داس یو تعالی را ور دی دا ور سره د خپلې مپلې تره ستنه پکې د اوغره یې څنګه غندلې وای نو دی کې بل مریضه راغ نه چغلی دغه چللو په د تاویونه او خبره خلاص شو په دغ کتان وو رالی که نه تاویز نو تاویز نه را می شته د بره نو تهغ ته بیا بیا واونه ک خلاص شو کنه نه دا په دا د پرټ تاویزونه معلومون دی چل والل دی او په دوکه په پرټبانې پیسوو ته چل دیته لا تالمهم نا پیجنی تاسو دیلر نحنو نا علمهم منگا پیجنی دیلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافکان نا پیجنی نو دی معلومتا منگا بازی کسان پٹ منافکانو سانو عذبو مر رتین زرد چا عذاب بورکن ل دیلرد وزل سمیو ردونی الہ عذاب نظیم زرد چی واپس بچری الہ عذاب نظیم عذاب غڑتا و آخرون آترفو بی نور کسان هغه دی چې اقرار وکړي په ګناوونو خپل باندې خلکو عملا سوالحا ګنا د نه شېو دی غلطي شېو ده اخلاص پیدا که. ګنا شېو دی الله معافي کوي صحابه کرامو د جهاد نه پاتې شيور درې کسان حضرت کابر رضی الله تعالی او کابر رضی الله تعالی عمر جری اغي د غزوی تبو په مکبانه اغي د جهاد نه پاتې شيو نو وکسان اغي ځان د هغه pore ta da رسول dustano pore ta da ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallam chirage ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallam me da de le iske da surbi ne da abu lu baba de da abu lu baba radhiyallahu ta'ala nu marghiri ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallam te de me uli jan tar le de we de we chunga banabi alaihi salam pran ji ne nabir در څه پرې چې الله حکم نظر آلی ګل الله چه حکم راولي ګل نظر بیا بی پرانی زم الله چه نشانو حکم راولي ګل چې الله هو تمافیل کی واخرونا طرف نورال کسان چې اقرار کړي خپل ګناہوں باندې بس ګناره نشې د غلطی شوی ده دې ذنوب یې خپل ګناہوں باندې خلته عمل صالحا دکړنی دی نیک عمل واخرثین او بل بل بادم العسل له او ایتوب علیه ذر دے چې الله به قبول والې د توبې انکی پذیبان ان الله غفور رحیم کن الله بخون کې مهربان خذ من اموال صدقه واخلد ماذون د دېنا صدقه خیرات تطهرون پاکی ودی لرا تطهرون پاکی ودی لرا ګور تو ځ کېیم او زیاتي کو زیادی کې لره مال خوزممن لهم ص دقطتن تننسک یا د تکی مطلب داره ګوره تو توه جرکوې چې پاکېدي ده دلته کې د تکې ناماد د مال زیادت ته چې تاتلله صده کو غتن استستاال ډر شو يمحو الله جل شانو یم خو اللهریبات وم بس سو دقال الله جل شانو د دس مال د سود هغه ختم او الله جل شانو د صدقې مال اغه ډېری دا یقین دی چې کوم مال په صدقه نو الله جل شانو باغی کې خیر او برکت اچي او جست کول غوټي ورکينو مناسبه لا توي فيع الله عنك نبي عليه السلام امهات المؤمنين کې وي په ویجه په لوخو کې ماچو الله جل شانو ويستانه ان تک په لوخو کې سار کې و تو ذکره ملو دیاته د دې لر مال بها په سبب د دې وصلي علی او دعا غوړل د دې لپاره نصوالات کث کن اللهم یقینا دوا استاچدا سکن اللهم دا سبب دې تمین علی د دې لپاره دوا غوړل علی سلام اللهم صلی علی ال د پلان کی په الباند یا الله رحمتونه ودې دا دعا نبی السلام سره خاص و. او خلق خوشالي دعا دعا په کار د خلکو توکی علم يعلم ايدي ن پوجان الله يكنا الله قبل الطوبتهنا الله قبلي تووب عباي دخپل بنديجانونه قوو ص دقات اواخلي ص دقله روان الله هواب الرحيم ييقنا الله د تووب قبلون ک مبع ووقلي عمله هوي عمل کوي فسيير الله عملكم رسولو زرد چېويني الله تلى عمل ساسو هو پ غبرده الله وال مؤمن وَرَسُولُهُ چې الله پیغمبر دا لاستاس او امن ګوري نو دنت کې بیا څه مطلب کې قال تنته علم المیرین ثابتې د د وسیر الله عملکم ورسوله آیات نمبر 94 نا او د 94 نمبر آیاتنا دا غل خلق المیرب ثابتې چې نبی رسول السلام عالم, نو عالم الغیب نو دنت کې بیا څه عالم الغیب کې وستردون الى عالم الغیب او ذو دی جواب دشي تاسې لا عالم الغيب اعظم ته چي پوهه د پټو باندې او شهادت ته پکارو باندې او بلدا د څوک چې ووي چې موږ دا کو لري مان ترى نه د علم غيب دا و د دې تر انسان کو پر تر سیدا کاهنت کاهن ان دې رساله من اتا کاهن او عرافن فقد کفرا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوت دا د کاهن خاطر هغه چې د پټیانو معلومو او یا را خواته راغې دو کوفروکو په هغې کتاب چې رسول الله صول الله عليه وسلم ن چې ځکه عالی ملغب عالیملغب هغه صرف یو الله جل دشان دی شه دتی وکاره فببل فیونب... کوم نو خبر د ک تاسو لره مع کو د تا عملون پهه هغه سر چې تاسو کول آخرونه مور الله او نور کا سان چې دی غوی روسته شوي دي امر الله او نور ک سان روستهکری شوي دي لأمر لا يحكم دعاء الله تعذبهم كذا تعذاب وركي دي لراويتوب علي واما يتوب عليه يتوب عليهم يا مهرباني کي پديمندو اخرون مرجون انا سوق مرادي دا دري صحابه کرام يو قاب ابن مالک رضي الله عنه هلال بن اميه مرارتم نوربي رضي الله عنه قاب ابن مالک رضي الله تعالى له ديچو ندي د باب کې سرني روند کړي الي الصالحين کې د تم د کمال دي وجنې دغه څرګندو باندې ورنښو عمر ګریته انت کوڅه چې ستا کیسه څنګه و وی نبی عليه السلام جنگ تبوک لاله همغه ته راستو فاتح چې نبی عليه السلام راغ خلک لاړ ماتم خلک په خلکو چې لاړ ځل نبی عليه السلام ته څوزر پېش کما دي چې دوه څوزر نه پېش کوو بس زه فاتحم چې نبی عليه السلام لاله نبی عليه السلام راته وی چې کابولې ایما وته چې بس سستیو نبی عليه السلام اعلان چې کاپ سره حالید ېو مراه کو نوربی دی دریو کسانو سره پ څوک خبرې نه کوي در څو پورې چې اللهجل ل شارو حکم نه رالی د پورو پورې ور سره خلکو خبرې نو کوي او دومره تن هم دومره چ ډیر زیات تن شو او چې لاپړه جممات ک بهمونوس کوون چې مو سر ودرې د نبی ل سلام به ما ته کاتل او چې ما به کله سلام و چې بیا به نبی سلام ما ته نه قتله ان سلام اسلام ورسلم محبت ومن خدا الله جل شانو حکم چې تاسو مور خبرې نه او دې زیات تنشیله نبی له سلام خدای محبوب او څر خبرې نه کولی دې اخره تمو وي بس په انگستم هرڅ کې د سحر دموستېم له د کوټې بچت باندې نه سیم او आवाज چې اب شریعہ کاب کاب زره والا او الماسربت نو به تر یو کمی تر 10 سره وې مار ک میڅو یا زاهر او کی کپل ډیر ډیر ديار دي قیمتي شیو ا ک میڅمو یا څه چا چې زه راوړم غلمرتو وې جمعه ته جلاله ما نو په جمعه کې سره پیو کسماله را پاتې دي او اغه طلحه رضی الله تعالی تقریبا یاد کو کو کاشر رضی الله یو صحابي اغه مال را پاتې ده ماسره لاس ملحو ماته چې مبارک شه مال یې څو نه را پاتې دي نو دایګی لا کوله خپل د خوشحاله په وختې خلکو سره خوشحالي کول په کاري خرونه موررجونهلی مرله او نور کسان چې روکی شو پ سلی راله ما عې وي د بیا له مخک پله کېر خوشحالو ده په توووب باند دی مالاتبالیم یاله الله عذابر کې یا یا تووب قبلی والله والله چې د علیمون حکم پههمتالله دی والله دی نه تخصو م رانان غ کسان چې جوړ کړړ دی م د زران م د زران ک صده رسول الله صول الله عليه وسلم کل مدينې ته رسول الله ص الله عليه ووسلم خواته د حنزله الله پلار راغې تا به نه نهظم به ملی ن درې هنزله پاتې کېږي نه کوي دکه هنزله ر الله وطالانو د غص الم میکو دله پرشتو غسلووارکو نه د د پلار وامې فاسق رسول الله او الله عليه ووسلم خواطرراغ د مدیې د رسول الله او دی دغ شوو او په جاhilیت کې دغه زمانې بس لاه خبره دا پیر رسول الله الله عليه ووسلم ل راغې نبی اسلام ته چې ت سو وایي نو نبیره او سپ دی سر راتلل کړي دي چې د ابرایم الله اسلام دین نو او عاممر تهدا چې دا دينن خو زمانما هم رسول الله عليه وسمه ته او پر من چې ته د روجنې نه د خیرې و پرې د وای چې په مونږه چې کم یو کس هغه په ص لاره باندې نو الله دی د خپللو خلکوونه لر مکی او زه چې کله کم ځایم ستا خللا جن کېږي نو د پهکې مووجود د او ه په جنکم مووجو د هو نه پورې چې کمم جنګونه شوي غې بیا مووجودو بیا داغنه باد چې جنگي هونې نو کوښش شام شامتاله شامت شام او شام تصفيد او په شام کې بیا الته کې د مسافرای او د قربت په حالت کې الته کې مردار شو نبی عليه السلامه ابو عامر فاسق وای ابو عامر فاسق دا ولا نبی عليه السلام نه ميسو لکه څنګه چې ابو جهل ته ابو جهل نه ولايته امر به شامل د اګه دو دوا د دې کومه د پختل خلزان د کوم خیره کړیو اګه د قبول شوو د مسافرای کوم شو کله چې د هوت غزاوه نو دغه د نبی له سلام ته ویلو د نبی له سلام خلاف جنگي د جنگي هله نه پوره چې حواځه نو شکاس وړ د شام طلال بیاي التنا مدین د مديني منافقانو ته پیغام راولې غاخه ته وترولې ګو چې تاسو جمعه جوړ کئ نو سو چې تاسو سره دغه ځای کې دغه تل تجمع کئ او سو سلام زدلته نظر لې ګم او کسان بتیار کو پرې مسلمانانو باندې حمله او دا پیغمبر بوله شهید کو دا نظام بوله ټول ختم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک جهاد له ته لمنابکین نبی رسول الله ته وی چې موږ د جمعات جوړ کړل د تایب ته تاو کړ او ولنه مسجد پکې وکړو دایب دا تا چې دغه د نبی رسول الله سنت دی نبی رسول الله وتول ول چې زه اوس خو زه په سفر باندې ام چې کلندو واپس راشم بیا زهه تاسو احت تا دی صحیح ده رسول الله صول الله عليه وسلم چې د واپس رسول الله صول الله عليه وسلم بعد اللهجلله شان ده تونونهنا نازل لاغ نه شي دغ جممات ته رسول الله ص الله عليه وسلم ذرتتي ووحشي رض الله هغې ول او غ سره نور مګري موږل او چې لاغ شي او غجممات به اوس وي او خلکو توواای چې ستاسو کې خذللي نو راړ او دغه مات کې ورغوي ډرانې تله جوون مجد د ضررار دی الله مجد سات رحم لا وي و کوم جممات چې د مومانو د ضرر د پااره جوول شي هغې حکم د مسجد د ضررار دی وال لری نه ته ه کسان چې جوړي که مججد د زیرارن جممات دپاره د ضرر وکو پر او د کوفر تافریقم بین المؤمنین او جدائی په منزه مومانو کې ويرسو العدل من حارب الله والمرتش ده پار جا جا چا چ خل جنگ کی دا اللہ سر او پیغمبر دا اللہ سر ابو عامر فاسق خداو مين قبلو مکی دین نہ ولا یحلفنا ان اردنا الا الحسنى او دیب قسمون خری چیکین اراده نا و منگا زمگا مگر دین کائے والله یشهد انهم لکاذبون او یکین اللہ جل شانو گوای کی چدی خامخ دروجن دی لا تقم فيه ابدا مدرګه په دی کې ه کالاله مزدن اوس سااله تخواه یقی ن اه جممات چې بنیادې کې خدلی شو په تخواوابانې مدی د قوبا من اول یو من دال رې د هجرت نه او هجرت په کې لو د نویل اسلام چې مزید د قوبا د او لنی په اسلام کې او جمعات جممات چې جوړ شو د هغه قوبا جوړ شو ده خبره یاد سااتې تقوم تکومه دی حق دا چې تو ز په غ کېفی ر جو یحبون آیا طور په کې خلت دی چې هغې محبت کوي آیا یا ته تو هررو چې خپ کېځان واللهله چېلی ی حبل مکه هیررمي ل کوې د پاکې کوونکو سره دا مناتب خو بیا اودساموز کوي هغې که نو سنی نو کې کې دا جناو له دا را ځي دا غټاټو او د غټ غو ګاډو کې را ي اکثر بیاس جناې کې مناف ک پهمن سرته بنیانو وي غو چې یخی دی بنیاد خپل علا تهخواه بنیاد د ادده خپلی الله تهخوا من اللاین په یاره د الله نه وررضوانو من الله او پر د الله خیرون امن دیاممنسا یا هغه چا چې بنیاد چا چې خ د بنیادو بنیاد د ادده خپلی الله شفا جوروفین پهغاړه د شولوړی مقام هارن پرېتون کې فن هاه به د غوررضدون کې دی دغه جوړون کې ه د آبادپلیفی نارېجهنمما په هوور دجهان نمکې د ادی جوړه کړی ده او ادي داسې کې جوړه کړی د شو کمر دی د ش په کمر خو چې د اد جوړ کهی رضبي ماس پس هغه لګ را او بس دا ټول آبادي بدی ورېږي د د جانم پهغااره باندې جممات جوړ کړي دی واللهله هدل القضوع علی می نه لاطورپیک د هدایت نور کې کوم ظالمان لا ظال دنیانو هممل الذيدي ب نه ې بتنفی قلووي هم همه اباري ها جدي جوڑا کرے دا بناو دی جوڑا کرے ري بتن شك شك سبب دشا قود غسي في قلوبهم بذرن ند داي کي الا ان تقطع مزردات چ ټوڪري ټوڪلي شي بنو بو هندن ند والله ولاخر عليم الحكيم فهد حکمت والا ان الله اشترى من المؤمنين يقينا الا غسيه ذو مؤمن عن الف صد ابستي من المؤمنين ذو من نفسونه ددله هم ماونه لدي بیا له همملجننا په بد د د لدي نه بله همملجننا په بدله ددي کې چېدي لا جننت ته یو تل لونهفیسببی لا سرو یو قاات لونهفیسب لا تووج راه یو قاتل لونه فيسببیې لا دی جنګ في سبی لا پله غضاله کې په یاقتونه یو تلون پهد وجهې کاثرله په خپللم وعد وعد کرے دا اللہ لازم ادا باغ باندھے حقن سے تورات ثابت ہے پتہ تورات کے وال انجیل اوپ انجیل کے وال قران اوپ قران کے کم انسان چ شہید چی اللہ جل شانہو دے جنت تمن دی دا قال اللہ اللہ باندھے تے حق نشت اللہ بزان دا لازم کرے و من اوفا او و من اوفا بی عہد من اللہ او سووک د ډېر خپره کوون کې په واده بانې من الله عده لا نه رب پ ټولوې پورا کوون کې په واده بانې الله جلشان دغه به خپل واده پوور کوي ف ت شیرو خوشحاله شي بیا کومله بیام په بیا ستاسو هغه چې تاسو سوده و ذلكکه هو فوض لازم میکنن دا کامیابی کامیابلو طبون العابدون ساحو طیبون العابدون الحامیددون. صحبه استون کی عبادت کا انکی الحامد و حمد و انکی السائحون گرزیدون کی دپارت جہاد یا السائحون روجنیون کی او یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ السائحون او بل علامہ ذرقانی و ایسا السائحون طلب کا انکی دے لمنی السائحون حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اذا ابو الدردار از كثير ابن قيس ابو الدردار الله, الله دم مدنينة دم مدنينة دردار تعالى عنه سرنا سمو دمشق يو جمعات کے ناسو یو کس در الله صلى الله عليه وسلم دخار نہ راغ مدینے نہ د مدینے نہ راغ ابو الدردار الله تعالى عنه تو جزا تا خواز دیو حدیث د پار راغلیم جزا تا نیو حدیث دکم جما چتد اغان نبی علیہ السلام نہ نقل کین نو اغا وه اول ابو اد دین علاوه بل ای څه غَرَز دي چې د مدینې نه راغلم صرف خالص د دې خبرې لپاره راغلم لو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی نو ويل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نو اړيده دي چې مَن څلکا طریقا یلکمس فیه علما سهل الله لهو طریقا ال الجنه سو چې په لار روان شو او هغه هغه کې علم لټی نو الله یې لشانو بدتا د جنت لار آسان کړي کته د قران ناذري ل رازي کته د قران ترجمه ل که ک قائدی ل رازي الله جل به ته د جنت لار هغه اسانه کی او رسول الله صلی الله عليه واله داوي چې د تعال لم د ضا د پاه پرشتې خپلی وزې خورې د رحمت وزې هغه په تعویلم باندېخورری کړي دي او بیا د عالم دپاره هر یو شي هغه دوا ګانې غړي پاسمانون کې که دن نهدي لکه پرشتې که د ځم کې د سر د پا د پاسهدي پریانو انسانان او که مییانې پووبو کې هغې په دووا د مخت کې چې الله د ته مخرت کې دی ته متعام د خیر وئ خلکو ته د خیر خبرې ښي خی. عالم دا غدا پارا دا هر سد واغانه که دا لوی نعمت تکنه او عابد چه ده عابد بان عالم دمر افزل ده دمر پیوچت ته لکه د سوار لسمه سپزمائیت که سطور بانیوچت ته ده دا خلقوئی دا پشپا گولنبرو کم خلقوئی خوامل پینه که خبری روسی که او عالمان د انبیاء علی السلام موارکتان دید گورا انبیاء علی السلام وقت پل ارې په وراثت کې دینه رو درهم نه پریلي انبيال الله سلام په وراثت کې علم او نبوت هغه پرې خو او چا چې علم حاصل کو هغه یو کامل انسان ځان په دین اسلام کې پیدا کا ات ساجدونك عامرون بالمعروفه هغه سجدا کوونکي او امر کوونکي په کعبه باندې ونهون علی المنکر او نه کوونکې زننااروا کارونونهنال حافو للی حددودلله او یفااز کوونکې د پو د الله و بشر مؤمنين زیره ووررکمو میناو ته معکانه ل نهبي ندي مناسب د پیغمبر دپارره لځ نام اوه کسان چې ایمانه راړ دی تفرون ل المشرکی نه چې ففاو واړی د مشرکانو دپاره ولو کانو یقربه اگر کو دا خووندان د خپل واللهرو اغلب اغلب به استفار نه غواړ چې مشرک ما ته به نه ل پس داغه چکاره شودي ته هم حبل جهیم چېديخواوندهاند د جه لنددي او هر چې ابراhimله اسلام ویل ده چې دختلی والې وال یا چېله ما ته بخنو کې ما موره پلار ته بخه وکې دا سوال کړ ووناغه چې خپل پلارله سوالغ په مشرکو نبراhimیم له اسلام یو واده پلار سره کړی وه غ سروللهکه د به تا له له هغه وما پوره کړه و ما کال استغفار او استغفار د ابراهيم عليه السلام خپل طار ده پاره الا عن موعده موعده هيا ده مگر دو وجدي وعده چ وعده کړي وا هغه د خپل طار ځل فلم ما تبين له هر کله جخکارش او اغتا هو عدو لله چې دی دشمن دی را الله صبر رامن هو ېزاره چې دغه بیا و استپارو وختو نه هو ابراهله ابراهیمله اوون حلیم یقین ابراهhimله اسلام له اوون خااممهخوا ډیر زیات نرممو د یعنی دعا ې ډره کوله د الله په بندگانو باندې نرم و یقین کوون کې و مومنو او الله اوله غ چاته وي چې خالی میدانې هڅو کومې پاغای کې د الله جل شانوه ذکر کې ډیر کر کوونکی او ډیر طلاوت کوون کې اه کوونکیو د اوور د ووجه فې هو الله جلله شانې جز کوون کو کوله بخې غخته وختله او دونه چې چرته بګنا کې د نو پههغې به ډیرر زیات خفه خلکو ته خیر خووده کوله په خلکو باې مې شرت کووله او واون دیر نہ رمزل او حلیم صبر ناک او ما کان الله يذل قوم اسکه تا هې ربانه استغفار غوته د خل مورو بلار له او غو مشرکان لنی دای تر پاره نه جایز ده خو بیا او فتو توله کی د چ استغفار نه جایز ده ګوره چا په هې ربانه استغفار او ته بیا و د فتو له د چ استغفار نه جایز ده بیا ولوم استغفار غوړ نه دا گمراه دی دا هر حکم ته داخل ده کدا د پتو لګي چې دا کار ګناه دروست ده ته پته نه چې دا کار ګناه نه دی نه پاد د پتو لګي چې دا کار گنا دی نو گمراهي دا او تی بیا م کې نو بیا په خو گمراهای کیښت کې په ما کانه استغفار ابراهيم عليه السلام و ما کانه الله ولي ذل د دې ايات تفسير م ویناته نه الله چې گمراهي قوم نه قوم بعد از دادهم الله پس بعد از دادام په داغه چليته هدايت کی الله حتا درې پوره یو ب نه له مایت تفون چې بیان کدي تهکاره کې تهغه چې ځانې نه بچ کې ګوره الله <سؤال> پاک یو یوقوم له هدایت ورکه دی او یو خبرې تهوا کړی ده او بیا همدي ځان نه بچ کوي ان الله حکولی شاللی میکن نه الله پهار ی شي باندې پو د ان الله له ملکو سماات لور یقین الله له را بعد چای د دا د او د داسمانون او دمکو دا یوخی میته جن دی گول کئ او مل من الله و ولی ولا نصر او نشته تاسو سره سیوا دالانه ولی نو صد سوالا رسیر نو لقد تاب الله علی النبی او یقینا مې ربانی کړ د الله په پیغمبر باندې او په مهاجرین باندې او په انصار او الذین اتبعوه چې تابیداری کړ د د پی ساعت الاسرت فحال د سختای کی من بعد ما ک یذيق قلوب فريق منهم داغ نه چې ند وه چې کا شي زونه دی وډه ل د نه سم مطبانیم بیا میرببانی وکه الله جلله شانوه په غبانې بیا میرببانی وکه الله جل شانوو په هغیبانې نه هو به رووف رحیم یقین دا الله پهغ بانې میرببانانه والله لااستته لې خللی په او او خصوصن بغدر وكسانو بانچ روستप रुस्तकडेशुद तो बेला अगा कमकम काब इब्न मालिक मुरारत इब्न रबी الله عنهم حتى درد پور इजाज वाकद عليهم الارض بما رحبت चितंगशो बदे बांद इजमक सरद पराखायना وزاقت عليهم انفصم او तंगशु कदे बांदे नफ्सन ददे वजन गुमानो कदे الله عمل جامع الله اليه او गुमानो कदे تینشته زاید په پناه اید عذاب د الله من الله الا الله الا اله الیه مغرد الہ تا اے زاید جړاو د پریاد میته تا پجا تا پربا نه پریادی لار شمچا لا یا من يرجا الیه فی الشدائری اے اغا الله چې تا تا نو امید کی په سختو کې لزاید جړاو د پریاد کو دا لصحاب کرام وي چې مونږه زمونږه بنځای نشي د یو الله دې ثم تاب علیہم بیا اوپ د تووب کا لا لر ل اتوبو دی د پااره چې توبو بعض ان الله ته ابه ېکن نه الله دی تووبکه بلونکې میرببانانه کار ر لا وطان ته بعد چا خ را دا کلی چې نبی ل سلام ور سر با کار مرګرو بعدشا ته خ را وې چا ل تپ سخت طررض دربانې کومه تیره شوي ده سخت طر رابانې هغه تیره شوي ده سخت طررض رابانېغه تیره شوي ده چې بعدشا یو ځلی د روم بعدشااو او در روم بعد زه بازار کې داسې ګرې را ګرزیدمم یو کس ما سره میلاو چې تپوسې کو چې کات کوم یو دی نه چا ته زهنه خولو ځکه ما سره بایک خو بیا بهومته چرته چا به په بوت کړی چې دغه دی کاپ دی ما سر میلاو ش مالې خط راکو کوو چې ما خط کولاوو کو په خ کې دا خبر ویکلی وه ما ته پته لې دللی چې ته خپل مرجوي او تا سره با کار کړی دی تا سری سوو خبرې نه کې ې ډېر زیاته شي تقریباً دو سکم دو میاشت دی شولس ریکم دو میاشتې په سره او ته را شه ما خوا ته زه به تعال او مال بهله در کوم هر سرهله در کوم کا ووي و په ما باندې دغه رض دیېر زیاته سخته ت شوشي ما و چې دشمن هم زماه مه اووم پیدا د دومره ب کاره شوم او را زنانو کور کې تدور لږه کړو زنا کور کې زنانو بور سره خبرې نه کوي هغه ور سره مرواله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یی صف بور سره خبرې کوي نو مسلمان خبرې ور سره نه کوي وايي بس غلا کنه کې خاتم تنو ته ورغورځو او ورې زیاته پاوونه دارا باندې دیر په سفټره کې راشي نو کارا باندې تنگ شي زو اقصا علیهم الفصول ثم تب الله علیهم يتوب بیا اللہ توپیک دو توبی ورک ته چھے توبہ و باسین اللہ تواب الرحیم اکنن دا اللہ دے توبہ کبل اون... ان کے میرا یا ایوہا النادین آمنوا اتقوا اللہ و کونو معا سوادقین اے مومنانو ایرگی دان لانا او شیصر درشتیا و یونکونا ما کانا لے اہل المدینہ تینا دی مناسب دا پارا دا مدینی والاو دا پارا و من من حولا من العرابی او آغا چگیر چاپی را دا, دا دینا دی دا میرا والونا یا دا باند چیانونا تخلب و چېرو د پاتې رسول <سؤال> لا د رسول الله صول الله عليه وسلم نه وله غو بیااند نفسي او نه غوررک دی خپل زانونه د ځان د پېغمبر نه یعنی نبي د سلام جهات لهوط دی قورو ک ناستې ذلكکه بیا نه هم دا حکم دې دوج نه دی چې یقی نه دی چې نهرسسیږدي ت غم انتن ده ولا نصب سببون او نسته والی والله مخ نه لګافی سببی لا پلاه دا اللاکنې ابو الخيثمه رضي الله تعالى عنه اغا خپل باغ ته يړدل راغل ابي الرسول اسلام تله تبوك جهاد له له تبوك جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تله ابو الخيثمه رضي الله تعالى عنه چراغ باغ تر ادن نشو مؤمنان مسلمانات ولتبي بس خال خال مناضقين پاتي ودعو مسلمانان پاتي دي جهاد له نو تي چراغ باغ ته نبي بي وتا خپل خزي اغي وتا تاګه اجوري کي خول او یخې عب وت کې خو دی لابلل ختهمرهجلله وطالانې وای دا یخ سووره دی او تازه او نرمې ک جوي دی او دا یخې اوبلدي او خسته بيبي ده او بل طرف ته د الله پیغمبر صلی ص الله عليه وسلم سفرونوبان روان دی د پا سره تر کېدلور دی د جون جوله میاش د هر غرمې د عرب ګرمي د پا سره په هغې باندې ګرممی ده د خوراک ور سره کمی دی دومره د خوراک وي کمی چې او خانې لال کول او به نه نه د هغې لرې ب نه چړ کوو د هغې س کوې دومره کم وایي او بنی هغوی سره ضرورتډېر زیې او وایي ددن ته کنامه کور ک چې یم تازه ته جو کوم یخ بس کوم ښې ته و وي سرورلي را ل پیاره کوه د جال سولي له تیارهکهه وایي زما وصلله راواله سل را وغسته او روان شو او داسه روان شو داسه په دې ځای باندې روان شو چې د هوا په شانته تو دومر تیز تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم ذاک د څو کتل یو قصره یو واده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو قصره روانه او دا سهرات دنه دا چې پلاکوي نو مخه یې nhắc کاری رسول يقول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أبو الخيثمه أبو الخيثمه رضي الله عنه هذا ما يقوله وما يقوله وما يقوله والسلام وما يقوله والسلام لا يزياد خوش عالي ولم يقوله نبوه السلام سر لذرق سان نوره فقد مردري کوئي عمل باني وخوش عاليه كي خيشتا عمله كي ذلك نه هم لاصيبب هم ظم اون ولا نه ص ولا مخمتونجهات چې د داډر سخته دا لاغفیسبله پهغ لا داله لا کې ولا پهونه مووتیان او نه دي په یوای د طلوبانې یغز کفاه چ غس کږي پاغی من عضوي نلا او نه حاصلی دي د دشمن نهسمال غنیمت اللهکتبا لههم به عملن سوال لكن لیکه لك چې د ل پاغي بانې عملن سوال ان الله <سؤال> یقین الله لا عژ مې نه ځای کې اجر دنی کاو ولافی کوونه نه فقط صغیرتن او نه خر کې دی خچو سل ولاله کبیتن نه ډیر ولاونه او نه کټک دی وا یو میدان الله کوې لههم بګلي ک کېږد لر ل زی هم جي د پاه چې بدلو ور کې ل الله او د د پاه چې بدلوور کېد الله سالاله ه سره مع کاو دیر ښایسته د اغله چودې عمل کوي او معاکان المؤمنون مومنون لیانفیروا کافه او دې مناسب د مومنان چې چودې دی جهاد لټول کله چې جهاد فرض کفایت فرض عین جهاد نه بخښي سلیم شمن ټول دي او چې کله جهاد فرض کفایت دی نبیا په سبب کې مدرسو ته لا شي علم بپا کې درس او تدریس بو کی او معاکان المؤمنون لیانفیروا کافه مناسب مومنان چې چودې جهاد لټول فله ا فرمن کلفرقطې من هم سپولی نودي د هر اډلی نه د نپ ف سکسان ل تفقوه في دی چې په حاصله کې بین کې تفقوه فيدين حاصل کې ځکه رسول الله ص الله عليه وسمل چې فقي واحد علىشیطوانې ااش على شیطوان من ال الف بد یو فقيغا یو عالم په شیطانوانې د زرو اابدان بد چې د عبت کوون و پرې دوکه چې عبادت عبت کو مو اوودت کوم او شیطان والله په دا سلارره را ته شوعب دا سلاره چېغټول عملې والله بربات کوئ پو هینې ولون زرو قوم دی د پااره چېری دی کو پهلهلارې زه فاادت کي زاره جوړ لین کله چې دی واپ چېې ته لالهی ضرون دی د پااره چې ځان بچ کې دګداون نه او ممره کېدهلو کی کې وخت نه لې کله کله انسان ګمراه شي داسې ګمرراه شي لکه بلعام ابن باور تمورا تغصم گمراہ شو گمراه کېدل په څو وختونو کې اميشه ده پارا داد وا کول غالي چې اللهم استر وراتنا وامن رواتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك دا دو اگانی ویل پکاری ربنا افرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين د تثبيت او د تلکید دو اگانی ویل پکاری جین برسیسا راہک چکمو اگسن گومرا شیرو داو اکیو وی ان شاء الله منگ په یم مقام باندې وو کټے مو د عالم یاذرون د پارچری ځان بچ کی د گناهونو یا ناممومن او خلو لونه کوم مننکوفاري اوجنګېږي غ کسانو سره چې ند د تااسته د کاثر نهولجددو في کوم غرضه او دي مومی پتانسو کې پیدا کې پتانسو کې سختي والمو پوه الله مع متقين چېکن الله سره د متقیعو د ظ او دلت صورتتون فلا باېقرآډیر ب لږي ظ او دلت صورتتون کله چې نزل چې او صورت فیل هم بعض د نامه ایو کوم زادتون ها زیمی ایمانا کم یا استا سنا دی چی زیاد بکی دل اگر صورت دی ایمانا د مناپک صرف د قرآن سواب خوخی چې په یو حرب باندنس نیکایی دی نازره وایا او نوری دا داغا دا ترجمه خیر خیریتی زادتون ایمانا ایو داغا دا دا که خطوکی که قرآن پسی و ایزا ما اون زیمی ایو صورت نازل چکنه بی فامین هون بازی در نینا سنگو ایوکم زادتو هازی ایمانا کم پکی دعا سے تکرشتا دے چاہا پر یا تنوبان اعمالو کی توکی کئی قرآن پسید کم یا استاسو هو چې زیاد بکی اغلرہ هازی ایمانا دا صورت ایمان دعا سے پکی سکشتا دے فا اما اللذی نا آمنو اللہ والا جواب برکید هر چ هغه کساندي چ ایمانو راړه دی می ایمان ور داو وا چې کوم زیادده وااض ایمانه دا د ممنانو قول دی یا د الله قول دی دا د مامانو د منافافکانو خبر دخه په عمل له زی نامو هر چغ کسانې فضاده میمانو هم تب شروعون هر چېغ کسان دی چ ایمانه راړی دی دا زورت هغې لر و هم ی تب شروعون اوغ خوشحاله خوشحاله الذي ار چاه کسانېفی کولو به مرضون چې د هغې پهونو کې مرض د منافقد تی ف ادت میت العایم د زیاتي هغ لله پلیتي د پاسه د پلیته ماتووه هم, هم کاترون او هم کااتروي بې کاترال م بګ را شي او کاپر ب د دنیا دقرآ خلاب کې اولهره نه دی نوګوري هم ی یوفتتنو نه فکریکل او مرين یہ کیناندې په پیتنې کې ګرځيږي كل عامل هر کال مرته نو مرتين يوزل يادوزلا يوزل چې قرآن درس کیږي نو هم چې بل کال بیا د قرآن درس کیږي بیا او کله پر رجب کې دوی شروع بیا مرتين شي بیا دوزله په تکليف کې شي مرته يوز هر توبه نو باسي توبه هم نو باسي ولا يذكرون اود نه سیحت نه قبلی ایزما او زلت صورتکن کله چې نازل چې یو صورتت نظره بعضم العلله بعضین ګوري بعضې دد بعض ته کله چې د قرآ خبره کې اوو صورتت داسې وای چې د منافکانو بهسی پهکې نه دی دی یو بلته ګوري چې تا په چتهکنې یادته په کې غوګوري بعض ل بعض ته حال یا را کونه حدین ینې تاسو ل یو تنسو مل سرهپو بیا دی و ګري د مجلهسته پاته تو لګي چې رات کو پما باندې شروع دي زرونه کې او, او کې شيږي سر اف الله قلوبهم د ذکر سي دی الله نظر بي انهم قوم لا يقهون د دې حقوم وجه نه د قوم چې نه کوي فقه کې نيشته کده د زړه کولاوي دا الله کتاب دا د کې فقه هوي ته په دې کېوي نه د الله د کتاب خلاف نه لقد جاكم رسول من انفسكم یکینا ناغلے پیغمبر تاسو ته تا د جنس تاسو عزیزن علیه گران لگی پا دبانے ما آنتم آغا چی تکلیت کیا چی تاسو حریصن علیكم ہی رسناکتے ساسو ایمان رانے لبانے خاص بالمؤمنین رعوف الرحیم خاص پا امومین ډیر بیر مینک ان کے میرا بانے فا بس کچر اگر جید اللی فا قلوائے پیغمبر علیہ السلام تانا اگر جید اللی پیدا ته علامه وکړه نو وکولوا یا پیغمبر علیه السلام حسبی الله کافی من الله لا اله الا هو نشره بلا جت روا مگر دا غویا والله علیه توکلت و پر الله باندې د ځان څوارم او رب العرش العظیم دا الله دې خاوند عرش دی تفریح د نخن د وکړ بسم الله الرحمن الرحیم ع سلام <الإفلام> را تلکه آیا <آيات> تل کتاب حقيمهکانه لناې اج ان او ح لا راجل من هم ان زلنا او بسشرله نه آمو لهم قدم م دی نه د ر قال کاافونه ان هذا على صاح مبين صورتت ونه سو په ترتیب د صورتو کې لسم نمبر دی او په ترتیب د زول کې او نمبر دی م کې صورت الله جل شانو اعلان دې که کډ مشرکان لبرات من الله اعلان دې زارای دې د شرک والوں لو په دې صورت کې وایي څنګه کو د مین زميلا په حق کې دانو وایي چې دا کې نه زم غودا یاندې موږ وایي چې ها او لا عند الله دا موږ دې ته خدایانو وایي موږ وایو جدا قبرن والجلین ودې څنګه شفاعت کوي دا الله جل شاعل او په دربار کې ها اولای شفاعاؤنا عند الله او سوره زمر دریم نمبر آیات کې سوره زمر دریم نمبر آیات کې دو مضمون دی ويقول لهؤلاء شفاعاؤنا عند الله او هر مشرک دا نو چې ګیندا ځما خدای دې دایو وسیله جوړي او په دې وسیله ځان الله تعالی ته وي په دې باندې الله تعالی دسو سوره کې د جوابو جواب چې دا رت بشفاعت قریبه الله جل شانه ولې بشفاعت جواب ورتي په سورته توبه کې راغو بها غډل باندې چې دا الله د کتاب مخالفت کوي منافقان کافران مشرکان په سورته یونس کې ترغیبات ورکه کتاب الله تا او رټن ورکه رټي چې کوم خلک دا الله د کتاب مخالفت کوي داوده سورته رد رض پشفاعت قہری او رد پشد کې تصرف باندې شفاعت قہری پزور باندې خلاصون دا الله نه هیڅ څوک نشي کوله خلق واقعي مشهور کړل دا وېدی وا بای خدای دا ای وا بای زه نو چې زه مرشم نو شیخ عبد القادر جیلاني له ځوان رحمت الله عليه واله غلى رااله دا وته وی چې د مازه مرشه نو یا پچی لا څه د پرشتي ت پاغرض چې کوم د شي راول جووندي شو دا دد دا دد مسلي دا دد کیسي دي چې بیانې نو د د شق دا سي او د ته دا سي به ک کوي رد د شپاعت پهه دا الله نه په زورانې خلاسول سوک نه او رد د شرف تثروت باندې چې هر س کوي وی کوې غسانانې چل خبانې چللی او مدب الامر چې دیغشي قبل قادر جي جیلانی دی برانوي رد شرق فی العبادت عبادت صرف دیو اللہ اوکے او رد شرق فی الدعا بلنا اواز صرف دیو اللہ اوکے یا الله مدد دا دابنوائی یا شیخ عبدالقادر جیلانی رو رسا او رد شرقی شرق فیلی سجدہ صرف دیو اللہ اوکے علی فلام را اللہ کوئی پرماند دیو روکو تلک آیا تلکی تاب الحکیم دا آیا تینا دی کتاب دیچی دی حکمت نڑکتے اکان اللہ سی عجبا ایشتہ دی تعجب انا وحینه الى رجل منهم دا چه وحی کرده مونگه او سڑی تا دینا ان انظر ناسا دا چه ویر خلک خلق و بشر الازی نزیر ورکا و کسان لرا آمنو چه معنی را ورده انا لهم قدم صدقین چه خامخا یکنان دینا را مرتبه درشتی آو دعین در ربهم پنیز در عبدده دی قال الكافرون <سؤال> وائی کافران انها دا لساخر مبین یکنان دا دی جادو خکارا سهر وطوی جادوی وطوی گیلدا قران چونه دا سحر او جادو سحر او جادو کو کار دے هغه پته لگی چې دا جادوګر دی لساحر وبی او دا ساحر بیا خپل لسې کتابونه والے ذکر کړی وې ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض البطار دی دایم کتاب لیکل شوی او په دغه کې دا ساحر طول نه ذکر دی ان ربکم الله الذی قیوم کب ان شاء الله هو نه کوم الله اولهکنه ستااصلله د غز خلق سموااتې و چې پیدا کړي دي اسمثمانو اوم کې پتهتیعمل په شپه ور ک چې د کا المران کې تقریباږ دې تسییل کړومت لاړ شي بیا برابر ش په شبانې یو تدبیر کوي د کارونو ی دیر اګ تدبیر د کارونو الله جلشانو و کې ش خ قادرې جلانی تبیر د کارونو نه کي کارونا الله پاس برابری یو دبیر الامر مامن شفیعن نشتہ دے سوک شفارس کنکہ منبع دیزنی ہی پس اللہ منبع بعد ہی مگر پس دے اجازت دالانا نگور شفارس چی کی گی نداب دا اللہ پہ اجازت باندی کی گی نتو وایا چا تا اللہ اجازت کردے اور نبی علیہ السلام انا اول شفیعن دا اول شفارس کنکہ منبی علیہ السلام خلا شفارس نہ دیکھنے اوسه فارض د قیامت پر دی موږ د قیامت درجه شپارت معلوم ايله مې بعد يې نه مگر پر د اجازه د الله نزالکم الله و رب کو فعبدوه دغه صفته علي الله رب تاسو د فعبدوه د دې الله عبادت کي افلا تذكرون ول تاسو نشته قبلوي سمرنت يذباتكو ومن کي د الله عبادت کي الهي مرجو كون خاص الله ته واپې ستاسو د ستاسو د طولو ده وادل الله حققا وادهله رتیاده له یيب دو خلته ایقین دغله فل زلبانې پیدا کی مخلوق ید هو بیا بدوباره را پورته کو زی ل عملو ولې بیا را پورته کې د دپاره چې بدلو ور غ کسان ته چېماله را وړې د واام سوالی هااتتی ې کی ای وال کفرو غې کسان چې کو پرې کړ شراب من حمی مندله کل دي د وعذابن علیم وعذاب درنات والذی اللہ غذابتے جعل الشمس چگر زولین نور زیاءن رانا روحانا والقامرا سپگمائی نورن نور چلین در روحانا دے او سپگمائی دا نور دے ور زیاء یو زیاء یو نور زیاء د دے زیاءن شمس دا زیاءن دے تر زیاء دے کرتے زیاء اگر رانا تو اچھا گر سوزول کے او نور را ته و چېغ سره رړه یو سوزول نه کې دا په سپغای کې دي وقد د او ازه کړي دي هر یوله پړهونه ل تاعلم د سې دولل حساب گورا دی دپاره چې پوهشي تازه په شمیر د کلونهدي ساب باې ګوره د میاشتې حساب دا خلکو د سپغمای نه او د کلونونه حساب دا به د نور نه معلوم اوس په کلډرې دي موبایل دي جدید دور ده ما خلق الله او ذلكاللهلابل حقه لدی پیداکریدا الله تعالی دغه الا بالحق مگر په حق سره يفصل الایات تفصیلی بیانې آیاتو نے لقوم یعلمون دپار دغه کوم چې پوریږي لکه اختلاف په لیل او نهاري یقینا په بدله دورا بدله دو د شپې او درځ کې نور او ستمع سره شپه بدلی را بدلی او ما خلق الله په سماوات او ارت چې پیداکریدا الله اطمانو نو کې پزمو کو کې الایات لقوم یتقوم و دې کې خامخا نخی دي دپار دغه کوم چې ریږي د الله ان الذين يكننا عارفا سالا ارجون لقانا يا اخي اقيدنا الذي ده पेशا زمنگر مقامخ دي دزونغا ورجو ابي خوشال شيدي بالحياه الدنيا فجوند دنیا ابانوا وطمئنوا بها او زلي لغول له خدي دنیا باند یعنی گویا کی دی هميشه د پاره پاتی کیدون کی دي داسه زلي پدي دنیا باند نه غول لري وطمئنوا بها زلي لغول له خدي دنیا باند والذين آغر هم عن اياتنا غافلون اغه کسان چې غيظوم غاياتونه غافلانه اولائک ماواهم النار دغه کسان زائد دي د اور به ماکانې کې بول په سبب د غچ دې کې ان الذين امنوا یقینا چې مان راوړي او عملوا صالحات یمن کړه نیکه هديهم ربهم وبرسل الى الرب د دې به ما لهم په سبب تجریح چراوانی بی من تحتیم الانحار اولاد دونو داغین ولی فی جنات نائیم پا جنتونو دنیمتونو کی بی داس به بیچ دنیمتونو نبڑا کی دعوام فی آس سبحانک اللہم و تحییتون فی آس الام آواز زدیبا پا دی جہنم کی بچنت کسی سبحانک اللہم فاکرتار لرئے اللہ آم سبحانک اللہم وتحیتهم في سلام او تهقد دی په جنت کې سلامي زه قانداکي ته په مو مخطره چې خاص ضرورتونه هر څه ډیر دي په تو په کې چاله څه دنیا کې بس کپڑا پیزار وغیرہ وغیرہ وړي نو أنت کې ودا لري نو أنت کې یو بل ته و کې اداولو دعواهم ان الحمد رب العالمين او اخری ب نه به د دا چې حمدون ندي الله له چې رب د مخلووقات دی تازه کوګورېه د در اخیر آخر داواه ان الحمد الله رب لاې ددي مطلب دا چې حمد نهدي الله له اخ ب نه به د جنتیانو دا چې حمدو نهدي الله له چې رب د مخلووقاتو دی نوقرآ چې دی دا جنتی کتاب دی نو د د اخیری کی جنتی د ووایه او دقرآ دا مجلت چې دی نو دا د جنتیانو مجلت دی نو اخیرې کې هغه دوا واییه کم چد جنتیانو دوارا لو يعجل الله للناس الشر استعجالون بالخير قچری بتلوار الله العقل کو دشر استعجالون بالخير پشان د زغختن ددی خير لره القضیه اليهم اجلهم اجلهم لقا مخه په سل بشو هدی ته دنیټی ددی څنګه چ داخل د شر تلوار سره غواړي ندغه شانتی دا عذاب غوړی شر غوړی مطلب دا نه خلک وې نو څنګه غوړی او څه پیړ غوړی کله چې ماشوم روانه کې نو ماشوم ته دا نه چې مال څه پیړ راکا خو ګناہوں دا چې شروع شي دي چې خلک عذاب په زور باندې غوړی چې خدای پاک دا عذاب را باندې راولي کله او الله وینا ذوالعذاب نو علیکم فتلو ارباله فنظر الذين افريدهم واستریدهم غا کسان لا یذل لقانا چه هغه یقینا ساتید ملائکات دنګه فی تو یانه میا مهون سر کشاخ بله کې یامهون حرانو و پریشان د زړانې وذا ممثل انسانو انسان داانه ل جنبی او اعدن او قاائاً تک چې تو رسېږي الله را بلي او چې کله تلیف الله لري کې نو بس بیا الله رابللي ذا مسل انسانو زور داانه ل جنبی کله چې انسان ته ت کلیک نو منگا مونږ په ال او قااعدن یا په ن سبانې او ائاً یااپ لا راېفلماکه شف نان وضورو کل چې لګ دنا تب ده مراننو ده کالم يونه یااش کالم يونه غیا کې دمونګور رابللي ااض لا ظري مسه هاه تکب ته چېید لته م بګ چېنا جوړی م مرض او چې کله خشي بیا به م ګ د الله پهمت ک برانه کې کهکه زه لل المصپه دغ رنې خسته شودي لل المصپه مشر ته ما كانو عملونغ چې د ولقد اهلكنا القرون <سؤال> من قبلكم اوه کینن موږ هله عاشق دی پیړای مکه تاسو نه اللهم اوله کړي زنه موږ وجات رسل دی پیغمبران د دې بیل بینه ته په وجه د الوبانه و ما كانوا يؤمنون او نو د چیمان راوند کذالکن ذل قوم المجرمين دغرنګي بدنور ثم يقوم مجرم ان ثم جعلكم اسمتاس رست خليفه جانو ګرځوني ثم جعلناكم یا مې اوږردلې تاسو خلایفه رسول پات کیدونکې په لاندې پس نه کړې مې من بعد هم پس د تاسو نیکونه مې مړکړل نو تاسو د نیکونه نو رسول تاسو پات شوي او زغورو چې تاسو څه کوي مې من بعد هم پرست د دینه علی له نن درې د پارچمن ګورو کیفه تعاملون چې تاسو څنګه عمل کوی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی نوې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی دی چې ان الدن... على ان دنیا حاضرن حلول دا دنیا تی دا شنه را او خواګه دا حاضرن حلول شنه دا خواګه او الله جل او ان الله مستخلفکم الله جل شانو تاسو په دې کې خلیفګان جوړ کړی طلار لار زه پاتې شو زه لاله مسې پاتې شو تاسو خلیفګان الله جل شانو تاسو جوړ کړی او الله ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ تاسو عمل ته تا ګوري ګنې الله تاسو پاتې ده و ا یات تل علیم ایاتنا بینات کل چ بیان یی پدای باند ایات نظم ز واضح قال الذین الارجونا لوای اخ کس انقدا الذی لقانا دملا قاذم یہ اهتب قران غیرها غیر ھذا وبدلو رال منغا تپیو قران والے غیر ھذا بغیر دې ناو بدل ہوئی اب بدل ک بدل کا یعنی دا قران دالری کا پدی ک هوت زمونگا بیران او باباګانو کو خبره ک دغه ټول د پیران با جانو غیبت دا خبره پکوم کی نو اته به غیر حاضر د دینه بغیر یو بل قران جوړ کا او بددل هی یا بدل کدی تحریف پکیو کله ک څنګه د دې یاره خپلوان ټول اغه تحریف کی بس مساله واضحه لکه قران خو په کوم صفحه راړنه په کې د توحید مثلا دا لا دی والی مساله اخل کو الله یو غنه اخل الله یو غنه اعمال به هله برابری چې الله یو غنه قالوا يا پیغمبر علی السلام ما يكون لنا من نصیب ما نرانا وبدله ندی جائز مال را چې بدل کم دیلار من تل کعینه په دې طرفه د توخوال <سؤال> ځاننا انا تبعی الا ما یوحى لی د تعبدارین کو مجر داغه وای کی ماتاینې خافزه کنا زریګ مناصیت ربی کزن فرمانیوکم الا سویت ربی کزن فرمانیوکم درق العذاب یوم العظیم د عذاب درجه لوې نو قالوا پیغمبر علی السلام لو شاء الله چدغه خوخه د الله تعالی ما تلوتوه نو ما بن ولست دي قران را دا خدا د الله په خوخه دا چیږي دا قران مونږ وایي علیکم فتاسب انوال ادراکم به او الله تعالی خبر کړي وي تاسو په قران باندې فقط لذ صفیکم عمرن من قبل پس ما وخت ډیرو په تاسو کې ډیر عمر مکه د دې نه یعنی سلويخ قال ما تیر کلو سلويخ تعالی ما, ما بتاسو کې تیر کلو ما نه تاسو نه ما سره دشمنی کوله او نهې تا سره خیانت کړی نه ما تا سره دشمن کړ نه تاسو ما سره دشمنې کړی او نه ما چا سره خیانت کړی او اوس چې کله نبي شومنو څنګه به زه خیانت کوم ز به د الله په باه کې خیانت کوم چې انسان تلوی خ کاله خیانتونه کې تلوی کالوونه بعد د څنګه خیانت کړې فمن عاصللهمو میت تهه هفله تعقللو نه تاسوولهقل نه لري فَمَنْ ازْلَمَ عَلَىٰ مُنَازِقٍ دَارِهِ مَنِ اتَّرَا دَغَچانا چي جوړي کولان الله ايک ژوند پالا باندې درو او کذب بیااتیا نسبته درغو کاتون الله انه العائف للمجرمون یقینا شاندار نه کامیابی کې مجرمان او يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم او د الله ما د هغه چې نقصان شي ور کولې قولونا وای دی هاول شووف اوند الله دغه کسانان دا شپاران مونګهدي دا الله سره دی و دا د بوتانو په باره ک دی دا بوتان څنه الله سره شپارت کوې په دی خو هر کم مکل کوېږي چې ګاې الله سره شفات نه کو بلکې هغې ب د لرله چې دا بوتان چې دی لې ته زمونږه ددي بوتله شکل را د ابرایم مله السلام بوتی جوړه د اسم له السلام بوتی جوړ د نکانو خلکو بوتان دی جوړ داتا دلکان خلکو او روحون راضی او هغه زمونږ خبر او ریواغه الله له وی وسلی مشرک دم خبره کې کله هاو الای شفاعه عنا عند الله ولا ين فهم ويقول هاو الای شفاعه عنا عند الله داخل دا الله جل شانه سره الامام رازی رحمت الله علیه ډیر خپل تقدر کوي او نذیره فی اعذ الزمان اشتغال كثير من الناس علی قبور اولیاءهم دې زمانه کې به د مثال خوما ور ډېر خلک دي خپلو خپل دا, دا نیکانو خلکو په قبرونو باندې دا د قبرونو په تعظیم کې غیر چا پر تعزيږي اته سوې لیدلې د مشران د قبرونو نه غیر قبرون چا پر جان مازونه اچولي نو په کلاس کې بچي چاته یو څه یادې دنو واستل وي او انت دې کې نو لیدل ته وتخې په ځمال دا کی یادې نه د مشران د قبرونو دا, دا, قبرون دا, قبرون دا کې او دا غي تعظیم کوي او دا وایي چې دا زموږه پردا الله پولیسه پارتی یاند وی کوولو نه او العشفاعون الله شفاعه شفاعه ونه عند الله دا زموږه شفاعه سیانی ولی ذا لا خول پیغمبر علی السلام اتو نه دیو نه الله به مال علم فی ایقدر ور سویت تاسو الله علا را په هغه سبان دي چې نو پوی ګل تعالی باغی باندې پاس مانونو کوزمو کې الله ته معلوم دی ګور یو خبره چې الله تعالی معلومه نه راکه مرا شریک نشته د الله جل تعالی چانو د پاره پاسمانونو پزم کوکه سبحان پاک د الله تعالی وتعالو چته هم هیڅ ګوندا غن نشي هیڅ شریک الله سره وما کَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً نو خالق مگر دله یو پاکی دي د توحید باندې خالق ویل او فقط لهونه د اختلاف وکړ ولولا کلمت سبقت من ربک لقضي بينهم وچاره نه وی خبرات رشوې دربستانه د تاخير د عذاب سبقت مخ کې کړې یعنی مخ کې الله لیکلې شي د عذاب په بده دي له تا راځي لوک دا د لیکل نه وی له قضيه بینا فیما كانوا فی یختلفون نو خامخ په څه لبا شیوا پم یم ځدې کې فیما كانوا فی یختلفون په باردا کی جديده کی په بارکه استلاف کوي خو نو وعدی لا لاون د تون ول نه نزېې پهې پ هممبره ل سلام با موج ظامې بي د طره په دربط د زنه فپلو ای نمل غیبلله ک نن غب الم د غب الله سره دی ف انتظار کونی مع من من ترجر نکنن تا سره انتظار کوون کو او چې کله تقریب الله الله جلشانو ته بیا عمل ده وئ او دا الله و کې خلاب کوي من بعض د کلچ او سکو منگا دیتا خوش آلی نیم بعد زر را پز در تکلیف نیچی را سیدل او دیتا ایزا علا هم مکرن فی آیاتنا نو ناسا پدیل را استحضاو تو کی تکلیفی خلافی فی آیاتنا پایاتو نزمنگا که قول اللہ تعالیٰ اسرع مکرن دیر تیز تربیر کوون کری یا اسرع مکرن اللہ جلشانو دیر تیز دی پسزاو اور کوولو کے این رزربه لس زدار کی این رسول نا یتوبون ما تم کرون یقینا زمغ پرشت دی کی غجتال سے تقدیر یو ہے الوذی العغزات یسیرکم فل بحر والبر فل بر وال بحر چ چلیتا سل ر پدریاب کے بوچا کے او پدریاب کے بوچا کے موٹر سائیکل روانے ز دو پے موٹر سائیکل لے نے حیرانتی خبر ادا او لا په هوا ک روان کړه الله په سمندر ک روان کړه حتا اكونتم فل فل کی کله جې ای تاسو ته کېښتاي کې په خوا زما نه کې بچو مشرکان راګیر چې نغې بالله ته چریواله او زمونږه د زمالي مشرکان علاملوسی رحمه الله علیه وي وي زمونږه د داعات په خبر باندې دلالت کوي چې په مشرکان هغه براګیر چې نغې وي چې یا علمد او زمونږه مشرکان چې راجم راګیر چې نغې وي له یوزانه راورځي حتا اې را كنتو کله چې بوي تاسو تلفل کې کل فکم و کې جوی به تااس په کششت کې جرنا به هم برریطبت او روانو به دا کش پهد بانې په هوا نرم وفریخو بین او خوشاله خوشحاله به بها پې بانېجهات هاری خونااسون را بله پی بانې هواتی دعااسب تی زیوا وي وجه هم مل <متحدث> مووجملکلی مکان او رابل دی ته چپید د هرر طرف نه وزن وودی بهګمو کو نه هم حيق د هم چې حيی ته همشکیکن پهد بانې دعوا الله نو आवाज به قلعت مخلصین له دین خالص کیونکی وو دی الله تعالی عز لرا دین आवाज توحید او سب وی لین ان جیت لاین ان جیتنا من هذه لنكونا من الشاكرین کچر دخلات کومو تا دین المخام خاشوب موږ شکر گزارو نا اکراما روانو تفتیذ د بغجه عزیز پس من در باندې چلاړن چاپیراله اللہ نکرمو تے دا غیب نو خلکوی الله تاوازو کې نکرمون ته اوغ زمونږ د غ باباګانو هغې بس کېږي نو غوی دلته کې کار نه کوې نکرمون ته موږ زمونږ خو جنګرسول الله سول الله عليه وسلم سره په دغه باباګانو دی چې هغې دلته کار نه کوې مونږ بیا هغی چ بیا هلته نراو را وپ ایمان راو فلهمان جاو مرکه چې خلاص کللمونهله ام بونه فلا دی دا سبد دی زلم کو په مهکه کې د غیرحقې په نه حقببان د یا ین نناس خلکوي نه بغې کومالانو س یا کینن سزا د ظلم تاسو په نفسونو تاسو باندې دا متاو الحیات الدنیا سکر فائدہ واخلیده جون د دنیا معنا به حاصله کو سم مې لینا مرجو کوم بیا موږ ته واپس تاسو دا فرینو نه به وکم نو خبر بکم ته اصل ربی ما كنت تعملون باغی ته تاسو عمل کینما ثل الحیات الدنیا کما انزل الله من السماء ارز الدنیا مثال ذکر کئ و چې تمسک په دنیا داسې ده لکه تمسک بالما دا څلکه څنګه چې تاوب ته لاس ورکه تا کتو وب او رانی فين شي رانی چلے کرو اخو نرم دي نو دا شانت دي دنیا ته بلا زرمه دی یو طرف رانی او دوبل طرف دنیا لاس لن راځي ښا یقینا مثال دنیا چیرې کمای نه زلاو پشاند او بو دي چرا وروي مګنه سماع د بار نه فقط لته دي نو گډوډ راوزی پدي ترا نبات الارض شنکی زرغونی د زمکه م ما کول <سؤال> لاسونا د غله چېخورری خلککو او او غنم جوار حتا در دی کوې خهذتل او د ذخروفاه کله چېون چې زمکه خز خپل تازې خپله او خه چې ونه اهلو او غمانو ک اوسیزم کې دی ان هم قادررونا ل چ قادر دي پدی دی اتاها اتها نو را شي هېتهاعذااب زونګه اممر نهاعذااب زګهنا او نهاررن یاد د شپیو درځې سمهګایتون شي مکمل دې خاطر ک و الله ح دل اوګ غ لر لو شوي دل دل شوي حصوي د لو شوي دل دل شوي کا اللم گویا کې تباي چې دا نو پاتې پرونو آیا گویا طببا چې دا نهلا پرون ولا کهېلوفر آې دغ شانې تفسییل سره به قومتهفون دپار دا کوم چې سوچ کې سوچو کا پیکو کا والله د دار السلام اللہ را بلی خلق کور سلامتی آتا و ہدایت تا و یه دی او ہدایت کی مئی شاو چاہتے چکو خشیلہ سرات مستقیم پر طرف دلاره نیخے دے چک پا کگو و گو روان دے او پا کگو و گو باند روان دے ہدایت طرف تنرازی ندا خدا اللہ جلشان شان فخرا او دا پاک پلا با نزان پر غلط ہو چونے دے للنزین احسنو یہ کنن آغا کسان احسنو الحسنہ چی توحید من لگن جنت دے وال زیادتون او زیاتاللهدن متونونه دی دا له دی دا واللهرحکو وجو او نه به پټ مخونه دد او دا چې کو دا چې د کوم دا بیماری پرته اوکاره کوې نه شرق دی شرکې بزونونه کې پروتین نو مخک به تک تې د قیمت پررضبانې دنیا لو باللا سيادت قطرون تورواله ولا ذلت نو ذلته لاكذا كسان کسان اصحاب الجنه خوانداله جنتم فيها خالدون دیو په دې جنت کې ميشي ولذين كسبوا السيئات هغه كسان چې کړی سيئات ګناهونه ان شاء الله موږ ننول څه وې ګاډه موټر کې هغه څه کې دي او ګناه جزذا او س بمثلبدله د بددو د په میسل د هغبانه څومره د بت کي دومره ذا بهته میلاويږي ترهکو هم ضلت او راغیر بهېدي ل لت رایدله بديته لت پټکه به ل لت او لت ځینې دنیا کې به هم لي ل دشیطان کشانې لکه څنګه چېشیط اان سره تختې لهو ضروررات د د بعض خلکوم داقرآ ما له من الله منعااصلم نبه دل د جانب از الله انسوک بچم کې کعنمعقشیت وجوههم قطام من الليل گویا کې اغستل شې وده مخونه د دې ته قطام من الليل مظلما یو ټکړه د شپې مظلمند ته کی توریش به د مخ به ته توري په قیامت کې اولایک اصحاب النار الله دې زمګې حفاظت تلونکي اولایک اصحاب النار د کسان خوندان دور دین بیا خالل للی به دې اور کې به شي یوم نحشرهم او کله چې مونږه رااج مکو ټول <سؤال> سمه نهقولولې لذ نه بیا به وواایيکهسانان تاشره کوو چې شرک کړی مکانه او درېږې په خپل ځایبانې انتونمه شوه کا تاسو د برخي تاسو فض اب نه هم نجوي بر راوللو مونږه په میزای کې وقاله شوورا هم باباگان د دی د برخې خاوندان دد ما کومته یانا تابددون یقی نه نووي تاسو مونږه عبادت عبت کوونکې د چا به کو دی بوتانو و دا تون چې د شر را نه دا د بوتو په باه کي د قی پرالله بوت دا جوون دی کې دا به بوتي بوتان به ته و چې تاسو زمونګه بعدت نه ما کنتم یا نه خاص مونه نر تا بعدتون دی که پهفا الله شدم ب او بینکم نه کوم بس کاتی د الله دووا په منن زمونږه کې په منستاسوکې ان کو نه یقین اومونګانه بعدت کوم د بعدت تاسوونه لغاافی. خواانه خبره هوناېکه تلو کللو نین په دغه وختې معلوم به کې هر یو انسان ماس لفت غ چې د مشککېلو په دنیا کې دا کی. کی دا وکوله چې د هر س الله کوې خو الته کې بته پول ور دو الله ی واپ بشي الله ته وله هم حق چې مدد د حقو حق الله دی لاان هم او رک به شي د دی نهما کا ی سر غ چې دی دځانه جوړهون ک د ځانې خبرې جوړې کړی وي چنداں مندانی دی موارد دے دے قد دے دے غوث دا خبر دے زمانہ جڑے کڑے دے دی خبر بہت معلوم شی وایہ مشکل قل ما من السماء والارض ام من يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل فقل فلا تتقون اوس د لدي بیان د دلا واقو اعترااف اعترافیه لکه دی په خپله قلهبانې دا اعتراافي چې دا کو ټول کارونه الله جل شانو کې رایک سووک دی نو لدي بوي چې اللله جلله شانوه تو ووایه د غګونو اختار د چا دی نو لدي بويي چې دا الله ته وا دستر اختیار د چا دی نو لدي بوي الله لو اتوای دی قیامت پر دا ژوند د امړې شهر او با سید ژوند دی نا نو دا شوکرا او با سید دی وې چل لا لکوس ژوندای چرګمړه اگای نو دا الله ته او دا شانته مړه اگای دا او ژوندې چرګوټه ته نا شوکرا او با سید دی وې الله ورته وای چې تدبیر د کارونو سو کوي فسيقولو دی وې چې الله دا ټول کارونه الله ته او کدنن سبا تاسو دې ته نو کو چې تدبیر د کارونو سو دنیا څنګه چالي نوې قدبان, و و زمانی سباوی قدبان و قول او غوسان چالي په خپل زمانه مشرکان لا خو غیب وي چدار تا الله کې هم نو سمباوي قدبان او غوسان وال او پیغمبر علی السلام یې رزق کومه سماوي او ارض ام يملك السماء و الارض سوک رزق درکه تاسو لرا دبر اسمان نا او د زمه کې نه د زمه کې نه لاله سوک رزق درکه په پټي کې دنه په دې نه لاله سوک رزق درکه د سین نه لاله ستر دا له الله درکه او ام اميم لکو سوله بس سواره سوک دی دي مدار دغګو دسترګرج حيية من الم سک دی چې راباسي جوون دی د مړ ده ووقجل مته منحيير رابا مړ د جوون دینامهو دبرون امر او سوک دی چې تبیر کې د کارونو فسيقولون الله زر د چې بده الله فقل فلا تتكون وهي پیغمبر عليه السلام وللتاسو زالنا بچكويد شرقنا زماو استعبوا منخي خبر خبروائنا دفاتي فذالكم الله ربكم الحق فزغ سفتن والا عالا رب تاسوك فما بعد الحق لذلال بس نشتري رسطة حقنا مگر غمراهي فأنا تصرفون كم تربت تاسوان قذاعلکه حقت کالیمه تورب دی کاقاله الذي نهنفس قو ان هم لاؤمنون دغه شانې ثابت ت شوي دا خبره درربستا پاغې کسانو باندې چې ف دقانین ان هم لامنون چې د ایمان نه راړي هر سوتووایه ونی ایماننم در سرهړ نمنونقولو غمر ل سلام هلمن چورکه اکو معشت د برخې خاون دانو ستااسونه لایؤمنون ایمان نه راړي خو بیاو متمسلوکه لا یو میون ایمانو راړي خو مسله ته کوهخ قلو ووایه پغمره ل السلام هغوی م ایمان راړي او قل ته بیا بیا ووایه بیا بیا دا مسله کوهحل مې شوه کو کوایشته دی د برخي خاوندان ستاسوونه د باباګانو نه داسې دی ما ی د خلقا چې پاول پیدا کړی مخلوک ثموممه یودو بیا با بیا دوباره را پیدا کوي دي لره قیمت به سوک او مخلوک به سوک را پیدا کوې پی. فول ایسا پیدا کردہ آدم علیہ السلام لیزوان تیدا کردہ یادہ بیمارہ بچرات لیلو پاک زمانہ کی دا بادو بابا بدا خکولم سم یعیدو ہو سم یعیدو ہو بیابا پاس کے دی مخلوق لرا فا نا توفہ کنن کم قواتتا سوارو لے شوی کل اوائے پیغمبر علیہ السلام حال من شورا کا ایکم اشتے دے شرکان استاسنا میں یهدیل الحق اغا سوق چې رسول کوي حق تا قل الله و يا الله د نشانو يهدي رسول کوي حق تا اف مي يهدي لن حق اغا چې رسول کوي حق تا حق او ډير لایک دي ايو تبع چې اغا تا بيداري شي ام الله يهدي يا اغا سوق چرن شي مندله الا اي يهدى مگر چا تلارو خدله شي پس پله باندې نه وله پکات کی دي چت کله وي برته ته خپله ن دی کو تاته دا چې بچ پ خپله کو شم بیا به پسسې ګاټه کې دی که چا داې کو چېوی دوان چا داسې کار دی چا سر کتاب کې کلي او د کتاب کې چې هغه په خپله باې لا چې او به نام بهمون پ خپله بانې او بیا به کپ په خپله واچم او خبربر ته پ خپله بانې نه هغه په خپله په ک کې دی وړی دی ال الله ی دا مګر دا چې لارو خدلیشيته ف معکوم ن شویرې تا اصل لاره کوي پهتح کومون څنګه پ چل کوئته اس د اقل نه لرې پ سلی کوئ او سې ب په ځانو په پر په روانې پلانیدای کې داسې چل شو او چې داسې چللو داسې ګمان او ځون دی دا, دا, دا الله کتاب نهې او د پلانیای د پلانی, پلانی خبرې منې و مایت طبی اکثر اکثر همله ژون تعبیدارې کوې زیاد د نهله ون مګر د ګمان ان ظن لا يغني من الحق شيئا يقينا گومان چې نه ګټه من ورکه منل حق کې د حق په اړه د حق کې شي ان څه چې ګور د عقیده د پاره قطعي ده لپاره ځونی د دلیل کارنه چې د عقیده د پاره چې تاسو ځونی خبره واحد به د عقیده د پاره راړي ان ان الله يقينا الله عالم بما يفعلون يقينا الله په اه سبان د چې کې ان وماکان نهاضل قرآونه د دا قرآ یف سره چې جو کیشي مندون الله اله وبد لا نه ولاکن تصدیق لزی ب لیکن دا تصدیک د دغه کتابونه چې مخکې دقرآلو طبب او تفیل نتفصیل لیدو حکمونو دلی کلی شو لاری بفی چنشتر شک پا دی که من رب العالمین دترپ ادرپ دو مخلوقاتون لی ام یقولون افتراہو قلفاتو بی سورت مفلی ایوائی دی جھنکڑے دی بی قرآن لی دزال لی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ تَوَاتَرَتْ لَوْ كَيْفَ سُورَةً شَاهِدَةٌ وَادْعُوا أَوْ بَلِ مَنِ اسْتَطَاعَ تَمِن دُونِ اللَّهِ سُمِرَتْ طَاقَتُ اسْتَاسَ مِن دُونِ الْعَالِ وَدَالَّنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ كچرتي تاسو رښتینی بلکذبوا بِمَا لَمْ يُحِيطْ بِعِلْمِهِ بلک دای درغ جن کړي وي بِمَا لَمْ يُحِيطْ بِعِلْمِهِ بلک دای درغ جن کيده قرآن کریم بما بس سبب لمحيو بیا علمي چې حاصل کړ دی اعلم د دی قرآقرآ کر دا اعلمې حاصل کړ نه دی او د قرآانی کرين دا علمي حاصل ک نه دی د قرآانی کرين د اعلمې حتا نه ده کړی او بیا وي و دا قرآ کې کمم ځای کې او دا خبره قرآ کې کمم ځای ده وای په قرآ باندې پوهږي نو چې نه نو بیا ته نګه وای دا قرآ کې کمم ځای دي واللم ماې هم ان د راغلی دی ته انجام د نه منلودرې که لکه د غهرنګې ک زبل <سؤال> ل نه تضب کړهوا کسانو من قبل چې مکې دد نو فرو بوره کې په کاره قبت غاللیې ان انجام د دوننم کوون کې کوونکووامن هم بعض دد نه منو بهی چې مع را وړي په د قرآبانې ومن همه بعض دد نه لامننو بهی چې مع راړی په دی کتاببالې ان الناس عدا ولم اجهلوا خلک دا خبر د دشمنانی به خبره باندې چینو پویې وربک العالم بالمستین ورب تا په دې په صادیاں باندې الله پاک ته دا په صادیاں خمالو دچې په سات کې و ان کذبوا کا او کچې دی تا ت زیب کوي فپل دي عمل له وکو معماللو کوم و تممال لره بدله د عمل زما د او تاسو لره بدل د عمل تاسو ده تاسو وای ګټلیره ځای انتونم بریون مععملو او تاسو بزاره تاسو ببیزاره زما عملنا وا نه بري وې ماته عملو نو زه ببیزاره داغه چې تاسوې کوئ وما علی نه البلا پهمونږه با سرپه سووللی او نور چې دی نور بری برابر کی جهنم کې الته د توله کی ومنه مې استمعون الیک بعد زیرا غد دی تا تا غد ته یې یستمعون الیک غد دی تا د تیراز د لپاره غد دی خاص یستمعون الیک افا انت تسمعوا سما ایت او رولش کانو تعالو کانوا لا عقلون کچارت کې دینه دلته کې لا عقلون زکوې چې د خبر اوری خود اصل کې د کون پزړه باندې خانه لګي نه چې پزړه یې خانه لګین تبه ده د چې تبه ده نو عقل نشته لري مرضی ده او موږ هم بعد ردینا مې اندوري لیکي ګوري تا تا تا ته بده چې ګوري ته با ته ما خبر اوري دې بي ګوري بتاتا فان تهدل عميا ايات لارخ ال عميا روم تا د غزان پزړه باندې علم کړي ولو کان لای ترون اگر کړي والاو کانو لایرون اگر کې نونی یعنی کوهن نه لوي نهله حالی زمون داسه یک ن الله ظلم نه کې خلق باې چې د یړاند د کاره دا ظلم نهدي نه دا دد خپل عمل دی یک نه الله ظلم نه کې خلکو باې شته شي ولاکنې لاسه لیکن خلک ان پهوم یا زمون په خپله ځانو باندې زلمم کي و یو او کله چې الله راجمم ک دی لر کاله لبو الله سااعته منن نهارې دقیمت پر جلندا راجمه کي او را پرورته دی ک اللهجل لشانو دی به چې مونږه په دنیا کې صرف یو سخډ تیر کړ دیقال لم بسسو الله ساعته من نهلهارېیا کې د نه دی تیر کړی یو ساعت درهجللا ته ون بي نه هم پیجنګلو بکې په خپل می کې پیژنیبه لکه تخوا هغه پلان دی او توخوا پلانې یو بللب داې پیژې خافت کې یا تععرفونه بين نه هم پیجنګلو ب کوې د بين خپل میان ې قد خل سره ل نه ییکی نن کسان کرد زو چې تبي کړی ب لقاه الای په ملاپات دا الله باې وما کارو محدین او نورې په هدایت بانې و مع نور لکه بابل الذيین ید که چرته و خو مونږ تعته بعض ا هغه عذاابونه چې مونږ سره واده واده کو دی سره او نه توفا ی نهکه یا اووفاد کومونږ تا سو داس او یته چې جوون رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او نات توفیانک یا وفاتم غ تعالی را وای دی دی زبکما مانکه وی لینا رجوهم یقینن یقینن مونږه واپس کیدل تاسو دی صلی الله شهید علامه فلون بیا الله جل شانه غواړی پاغه باندې چ دی کی ولی كل امه الرسول د هر امه د پاره استاد دی کوم خلک د قران خبرنی نو غیبی غړی وډی وی او غړی وډی دا وی چې د قران کریم خلاف دي د قران نزال خبر که چې عقیده د برابر شي دته برابر شي او دا لپاره د هری عمر استادې فیزا جا او رسولهم کله چې راشي استادې د دې د د گواهی گواه گواهی ده د قیامت پرځ د پیغمبران گواهی کې قضیا بینم پسل او شي پمین زده کې بل قصې په انساب و هم لا لونه پهدا بل مونهړی شي قولونه واې متا حاضل الواو کله به دا واده د عذااب ان كنت تم سوې کین کچرته تا سر ې ېای عاضاب د عاضاب لا عملیک کوې نفسې زره وله یا کینان ذوالجدار <سؤال> نیم د پاره د ځان خو زرر د زرر د هیڅ زرر لریکولو ولا نه فن د پایدې د رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان له زرر لریکولو واقدار نیم د پایدې لریکولو واقدار نیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان تکلیف نشیلر کولې ځان له پایدې نشور دا الله په حکم یې ور کوي د دې زمانه بابا به چاله څه پاید او کی چاله مصالحه یو دغه ته عبادت څنګه غره کله املکو لنف فی نفع ولا ضرن الته کداه سورته عبادت کې او ضررن ورستو غره دې او دلته کې ضررن مخکې کړه او نفعن ورستو غره دې آیا د متشابهات لری کنه الا ماشاء الله دا د دې نه چې الته کې مخکې کوه سورته عبادت کې علم ذکر و. او علم کې فائدې او دلته کې عذاب ذکر دې نو ذکر ضررن مخکې کوه ضرر یعنی نقصان عزاد کے خللو سا دی که نه لولې کلې اومتې د هر یو عمت تیول اټه ده ذااججللوون فلایت داخلونونه ساته وله ی تقدمون کله چې راشي ایټه دې او س کږې یو سکنډ واللا تقدمون نمه مخکې کې السلام راتون خبر را کې مع له ان ات کو معذا ووهو بیاتلل کرا شي تا تازه آببدله دشپې او نهاررن یاد درځ معذا تاجو ان هموم مجرمون دی حغہ تلوار وو کی حغہ ت مجرمان د پار د بچ کې دلوده عذاب منهو قماند الیه لته حروف جاروی المنهوقه وانا درجه کې راضی لته حروف جاروی او حروف جار د یو بل پمانه باندې راپېښې نو موږ وو منهو قماند الیه الین المجرمون حغہ ت مجرمان ثم ثم اذا ما وقع امنتندی نور ايمان کل د عذاب راشي الله په مؤمن کېږي سممه ذاه وقام منتونبي بیاتله چې واقعې شيذااب د تاسو به ایمان راړې پهبانېانه اوس ایمان راړې وقع د كنتتونې تستاجون او تاسو په دیبانې تلوار کوله اوس چا ذا راغې نو وایي چې زه مومن هم زه مسلمانیم مغ فائدہ لکه ثم كيل للذين ظلموا چې هغه کسان او ته ظلم کوي ذوق او سکه عذاب الخل عذاب د همیشه علی حالت ذونه تاسو ته بدله نشي درکول لام بما كنتم تکسبون مگر هغه چې وای تاسو كون کې وستم بيونک تپوس کې ستانه پیغمبر علی السلام حق هو ایا د قیامت رشتیا ده قوله يا پیغمبر علی السلام ای ی رب او قسم میدی پرب جما انه لحق اس بعد کیامت دتکه چې قیامت برازی قیامت عمره غره او قسم میدی پرب جما انه لحق یقینا دا قیامت ریدار استیاوه و ما هم تم به او نه تاسو عجز کوونکې نو قیامت به الله را ولی قیامت بل سپنی شرازته دلته نو توحید ثابت تهی دار ځل صاحی تی ولو ان له کل الناس ذنوالامات او کچر 99 د پاره د هر نقش ظلم کوي معافل ارضي هغه چې ظلم کوي لخت د دې فيديور کې به په دې سرا دې جوړ کې به په دې سرا واثر الندامتہ اپټ کې پیمانتي عالم مار اولادا بهر کړي ویني عذاب وقضي بينهم بالقسط يو په سلبه شي په منځ ده کې پين انصاف وهم لا ظلمون په دې ظلمونه کوي دا دنیا کور کې دنیا ما ها چې سوم ور لخلا څنګهږي و عمل و خلا څنګهږي على ان لله معفي السماوات خبردار خبر شي خاسل لره که سری چې پاس مانونی کې د پزموکو کړي الا ان وعد الله حق خبردار کین الوعد الله رښتینی ده ولکن اثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دې نه نفوي او دا لا ژوند کور کې موږ کول کې وې لهې ته رجعون اځې الله ته تاسو واپس کیشي يا ايها خلکو دا ات کوم معزتون مرب کوم لما ک الصدور دور وه للمؤمنین اے میو ګوره انسان چې کل کامل کېږي د انسان نه چې کوره انسان جوړېږي نو څلور خبرې بکی اول دا چې خپل ځان به پا کې د ګناو نه د بدو افالو نه د دی نهځان پاکې د بدو کارونو نبان پا نو مور من تونېرب اے خلکو یقی نه دا اغل تااسته نهیت د طره په در دریم چې کله انسان برابرۍ کې ندې ب خپل دن عقیده برابرۍ دن پليتي بدل لرنلر کې عبدالرحمن بابا وای وي دمر له ملما چې کور ته اول دې سهن پاک کله غشا لخصا کوم ورته سهن ویابل نمخلای کنه اول دې سهن پاک کله خشا کا سهن دې بخشاک لا پاک دمر له ملما کور ته بیاي اولي ځوان دې کوړه کې دې رکلې کا سے پندرہ کے دے رکھڑے او اللہ جل چانو وہ لفظ زائف کینور کے عبدالرحمن باغم توحید بیان کر دے وا دے تے اشارہ اشارہ کے بیان کر نے تے اللہ جل چانو یاد کر تبوزے سنگ پک تے دبل یاد ساتھ نو باتیں پاکا زل دے پاکا نوا شفا اون شفا ما فی صدور دا ہا مرزوں وچ پسینوں کرے پسینوں کے مرض قوت ہے واحدن ہدایت دریم واحدن او هدایت هدايت نفس خيستكون د نفس پا حق او اكيد و سرا خپل نفس په حق اكيد دي سره دریم نمبر خاص نو چې د بدی اكيدين راواري دي او کي اكيد دي طرف تلوغه نو وحدن او هدايت ورحمت للالمومنين نو چې ورحمت الله رحمت للالمومنين د مومنانو دا مومنانو شو چې الله دربان خپل رحمتن راتوې کل الله خپل رحمتن کی پټکړي داسلور حالات رانو گورا سلو رو خبرو بانے انسان کامل کی گئی ظاہر دے پاکا گناہو نا پریدا باتین دے پاکا غلط عقیدہ پریدا او خیستہ اکیدہ اختیار کا نخشوی او دو چکالا دے خیستہ اکیدہ اختیار کا نو اللہ بدربان اپن رحمتو نرا تریکی نو کامل مومن شوی یا بل عبارت سره و آورا غورا اول دا د اول تخلیه دا بیا تخلیه دا تخلیه دي ته وای چې اول سپا کپره واچو ځان د خیرونه خالقا تخلیه او بیا, دا بیا زان لگو اس لگے او دا تخلیه دا بیا ځان استره لګو ولې چې اوس په ګنده کپړو سپرے لګې او عبادت ته کې یو یا عقیده د شر کې لدا دا خوان نه که ګانا اول تخلیه ځان خالقا برابر کزان بیا ځان خیس تا کا ځان باندې سپریو لګو اتر بیا رست لګو ښا لګورا اول دا چې موعذت و شفاء نسيه شفا و شفاء د ان دي تخليقه او وهدا و, و رحمت دا خیس هدایت وله او رحمت در کېستواله راولي او موعذ نسیت یعنی ځان نه جندونه لري کوا دا تخليقه ځان برابر کا و عزت یا لا خلکو یقین راغلی تااس نه چیت م رب کوم د طرپ رفت تااسنو شفااوو شفا دالی مااف سور د هغهه مرضون چې پهسیو کېده وه د رحمت للمنین او هدایت او رحمت د پاه د منالو پل بې الله وبي رحمتې هی ف بظال الله په الله فضل الله اسلام دی رحم داله قورآن دی شي اسلام شی ور سره قران شی نو الله بدربان میهربان شی او زایب دي د جنت ته بلا شی او په جنت کې وا د الله میهمان شی دا فزنده لا اسلام نه او رحمت دا الله قران نه قل بفضل الله وبرحمته واه بفضل الله ورحمه فاذالك فليفرحوا پدې باندې خوشاله شاهده حدیث کی راضي رسول الله صلى الله عليه وسلم چاته چې الله اسلام طرف ته هدایت وکړه اسلام اور ورکو وعلمه القرآن او الله پاک وته قرآن خود قرآن وته الله ثم شكل فاق بیاده شکایت کې د غریبې غريبي عمر سنشتري قب الله انف بيننا او ب کې الله غریبي په می زفسترګده کېله یو میل قوله هو در جي د مخامخ کېدو پورې ګوره چېقرآ دله الله در کو نوضاسه الته ز بالله ضاسه الته فصل الله کله چې انداد غواړی دا الله نامداد کله چې سوال کې د الله جن شانونه سوالکو یا الله تاله اعلم دقرآ ن کړ دی مال و سر دنیا مراکی د وائد سوال دا اللہ ناکو خلق و تا دا پکر شکایت ناکو گنے الله با دے پتندی بانے پکرو لے کے اب یا پتراو بالم را گھنڈے لگیا بے او خیرو م ما جمعون ف فره هو پریبانه خوشحاله شي وه خیرو م ما جمعون ی ک ن دا غه ل داغ نه چې تاسي راجمه کوي کلای پغمبر للی سلام راتون خبره کېمال لره مع زلله اللهغه چې الله تالا ل تاسو لره مرستن سرزق فجته من هو حرا من حلل ګزوي تاسو غې نه حرا موزن حال کول پیغمبر علیہ السلام الله اعینلکم ایا اجازه الله اجازه کړه تاسو ورې باندې عمل الله تفترون یا تاسو پال باندي دروغ جوړوي و ما انه الذین نسرق مع انده کسانو یپتروی چ جوړي علی الله الكذیب پال باندي دروغ یومل قیامت پرذ قیامت تو قیامت کی نزیک صحا اللهلهو فض دنا سې یک نه الله خاول نه فضل دی په خلکوبانې والله کې ن سره هم لا کون سر د خلکوونه شکرنو باې وما تتكونو في شین او نه کېږې ته په یو حال کې وما تطلو من همقرآنن او نوا ته د الله طرف نه سقرآن وله تعملونه من لیین او نو که تاسو شامل الا کن علی کوم شهودن مگر موږ به تاسو باندې گواهه اند ایست فی ذلفه کلاج تاسو شورو کوي تاسو رایکه که قران د قران تلاوت کې که عمل کې الله جل زدی زد وینم موږ وس الله وینم موږ ناسی او الله موږ صبرې چې موږ د قران کریم درس کوو موږ الله وینم او دا خلک وي چې د سارنه د پر بخخو کې یغی ته ملال ګوې واما یا ذبان دا میاش شيره دا د ګټی میاشتشته بعضو خلکو په کې خوب و ګټو بعضو خلکو پهکې سواب و ګټو لکه خوب دی وګټو خوب د لا او چې سواب د ګټو هغه د الله جل شانو سره ماپوس شو دا میاش د ګټی میاشتته پهې ګټه او کاپ ل کېږم وما بان ب کاو پټېږي درستاه م مقالې ضررهین په اندازې دیې ضرری بهې وال لاړ دی قمه کې والله نه فاسمان کې ولاس غرم منظکه او نه وړو کې د دی نه والله کس برونه غټ اللا کتاب ان مبیین مګ په کتاب دا الله کې د کاره الله نه او یا الله الله خوف عليه ملایزنون خبردار دوستان دا لا چېدي دوستان د الله سووبکدي ایام رارحمتلهله ډکې خبره کړ دی ایماې راضرحمت اللهله ویللی دي چې ولی چاتهون ولی د الله هغه چاته وي کله چې د قتل کې نو د الله په قدرتونو کې ګوري او چې کله دې اورین نو د الله جل شانو آیات نوري کله چې په خولی باندې خبره کوي نو د الله سی او صفتوي او کله چې حرکت کوي نو د دین د خدمت د پار حرکت کوي کله چې دې کوشش کوي نو کوشش د د الله جل شانو درزه ادا پاره تفسیر کبیر کې امام رازي رحمت الله دې آیات لاندې د پوره تفصیل لیکلې الا ان اولیا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار دوستان دا لاچ دے نشت دے سی رب دی با نے ولا ہم یحزنون او نہ غمجن غم جے شی دا بابا پر دربار کی چخین کھچنا سی نغت دے دا الله ولی وے دا الله ولی نرے دا الله اودیہ اگدی چ دا اللہ کتاب سن ہاں پس پا گڑو پس تن گڑو الینا ونے او دا قوم خیرن ایدیا الینا ونے او کساں چ وقالوا يتقبض اصحابي الذين وقال ده الشرذميده بدعاته و هذا تردد الواغان وقالوا يتقول ما تعبي وقالوا يتقول دي ذاته بناء لنا لا في الحياه الدنيا وفي الاخره لا لا اولياء اغدي اذا الله خبر خبرني ملاله قري رحمة الله امام ل کل اماام ابن ق رحمة الله من او هذه اوما ددي اومت او لیا چېې هغه ام ابنقييم الله او ام ابن رحمة الله عليهدي دا د احتترین خلکو دا او لما او لیاوغ اویا لا تبدل ل الله نشتهې بدې دلل د پاه ذلك فوزنا دا د کاابابلو یا واللهغ ون او رحم جن ديني کې تعالی <سؤال> روي ناد ده د دې ویلا دا دې وی نا ډيره د مرابس دې وی ناد هردا او دې دا کوشش کوي چې تعالی لره سوا کې هر مجلس کې به تاسو دې نو ان تو سبت جواب کې تب اور د کزل بدر جن ان العزه لله جميعا یقینا عزت خاص الله علیه الردول والسمیع العلیم یقینا الله کې پوه دې الا ان لله من في فس... السماوات ومن في الارض خبردار یقینا خاص صلى الله عليه وسلم هاغه سوق دي هاغه سوق دي د پاس مانو نو کړي دي هاغه سوق دي چې پزموکو کړي স্টাফ دی یو کسبه د دنیا نورانی په یو هندو باندې ورغیل نه نورانی او ما ته دو نه دونه من دون الله او افغانستان او هغه چې تعبداري نه کوي و ما او تعبیداری نکې و ما یتبعو الذین او تعبیداری نکې حق کسان نه دونې ترا ولی من دون الله الا ودان شرکا نور شرکان د سې تعبیداری نکې ای یتبعون الا ذلک تعبیداری نکې مگر د ګومان تچ په ګومان په ورځي پلاني ځای کې دا چې چلشي او پلاني ځای کې دا چې چلشي او چل وان هم للی ال رسول مگر د ریات او اکل وین کې حضرت شیخ رحمت الله علیه تا یو دلي دکان ټولاله مشر شیخ کبره رحمت الله علیه زموږ استادانو د واقعیا ورېدلله نو یو کس او ته دې چې استاد دې هیڅ د ځان سره د خلک څخه خبره نه او ګوره زه ته د دروغ وامه او دې بداسو خبره مانی چې تبو وی نه وې اوازو کې چې خلکو په پلانی دربار کې زموږ کلي کې ډیر زیات دربارونو چې قدم دې اغستن ال تکي په دربارو د استاد لیدلی دې ځي را پکې شغله راه بابا شې بابا کی چار بابا تینځه ران او دې خوا دی دې خواني دینې دې هر کور ځنه یو دربار جوړ کړو یو قبر هغه ته و پروت الله جل شانو داسې ځینې د توحید مثلا روم چتې چاګي کې ډېر تیارې وي دومره بل ځای کې شرک نه سولې چې په پنځستې او الله پاک خلک د هغه شرک نه خلاصوي او دربارونه نشټري چې څې سره خبر وي د دواې د پاره مشرک نه او وی وی دې تاسو خبر نه مانی ګورو ته او اعلان وکړو او आवाज وکړو خلکو په پلاني دربار کې وو خراغل او د بابا اونې ته خلکړي را اغه نه خراق کو هغه د او د خلینو ځوان شي وي وی بس خلکو منډه کا دا غر دی واري سره منډه وځي وی دې کسان نور واپس راوی راته په دې څنګ چل وي چې موږ لاړو بس راخلد شي همزه ته جوړ کړی بل குمان په روان دی د <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مدى> و چې هل ته ن خو شي وچ چې مونږ لاو به خلاص شو وي د او م ویم را جوون دي کوي دا یو ډول روان وه یا تجو ل ک ک تاري جو کړي گومان پس روان دي یا تجوونه تا ددار کېله مگر د گومان ون هم لا اخصو مگر اټ کلل وون کې غول او هغه سره وړ ډیر علم او هغه سړي سره چې کوم سړي به دا کیچی ډیر کوي کاغ کاغه مو مولانا خو هغه ډیر ځپل علم ته سړي سره ژوندانه روا کیږي هو الذی الله غذاته ای وینه هم نه لیلیا خزن مگر اٹکل وینکی هو الذی الله غذاته جان لكم اللیل لتسکونو فيه والنهار مبصره شپاورز چار او ستدی شپاورز الله را او ستدی سبا باځه کړی دی الله غذاته چې ګورګورې شپاورز دید پارا چهرام کوي تاسو پدی که ونہارا مفترا او رزرو خانا اینتی را لکل آیت اللہ قومی اسمونی کنو خانو خواب پدی کنشانی دید پارا دا کوم چه او ری قال اتخذ اللہ ولدن وائلینی ولد اللہ نائبو والغنیو د الله غنيده له ما في السماوات دي الله لراغس دي په اسمانونو کې وي و ما في الارض او هغه سچ په ذمه کوي ان عندكم من سلطان بها اعز ايسته دي تاسو سره په ديบาล سندل دليل در تشته دي اتفونون على الله ما تعلمون اي واي تاسو په الله باندې هغه چې تاسو په نه پويږي كل واحد پرمرحبا السلام ان الذين يفترون على الله الكذبا يكن الله عذاب جهوري په الله باندې درو درو څنګه درو الله نيا ذول نيوي سم ځای کې مې الله الله الصمد لم يلد ولم يلد لم يلد ولا يلد لم لا يفلحون دینه کامیابی متاعون في الدنيا متاعون في الدنيا دلته کړو په دنیا کې سم ویلې بیا مونګه واپس کېدل د دې سم منزقهم العذاب الشديد بیا په څه کې پرې وَسَبَبْ دَعْغَةِ اُلِهِ کُفَرْ كَوْنِكِ وَآخِرُ دَعْوَانًا اَنزِ حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ